Kiválnak ma 2021, március 20. 24-e van és szerda. Pontos idő 8 múlva lesz reggel 7 óra. Ez a kéfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a netezők, valamint Fiala János, az én volték 14 éve audiaknak nem felette, és csak igen mérsékelt módon ajánlott műsora. Jön a tavasz, ezt mondja a meteorológusok hada, egyelőre este hideg lesz, de napközben egyre melegebb lesz. A hétvégén már 20 fok is lesz, szombaton északnyugatról jön valami izé, valami izé az mindig jön, de ezzel együtt úgy tűnik, hogy hát legalábbis ebben van valami pozitív változás már azokat illetően, akik nem szeretik a telet. Mert akik, nem szeretik, a, akik szeretik a telet, és ráadásul koronavírus járvány idején is súlyosan bántalmazottak, a vírus által, hát azoknak meg még rosszabb lesz, mert ők még nem örülnek a tavasznak. Nagyon röviden, és aztán hosszú időre egyáltalán nem szeretnék kitérni a tegnapi műsor végre. Ez egy interaktív műsor, a Keife Az interaktivitás az azt jelenti, hogy önöknek rendelkezésére áll az én e-mail címem, amivel lehet levelezni, nem egyszer felajánlom, hogy beszéljünk telefonon. Ezt számosan tudják visszaigazolni, és van egy telefon is 06191. 168, ahol bármit meg tudunk beszélni, beleértve, hogy a beszélgetések hosszát. Én befolyásolom, beleértve, hogy a beszélgetéseknek az irányultságát. Én befolyásolom, jövök a műsorvezető. Az e-mail címem dörö, mint doktor, kisdi pont, a nevem ami a komment kultúrát illeti, éppen most olvastam, hogy a Facebook közszereplőkre nézve milyen elvárásokat fogalmaz meg, de köszereplő legyen a talpán, aki egyébként jól bírja azt, hogy neki többet kell elviselnie, mint másoknak. Ennek a hatását önök a közélet legkülönbözőbb szegmenseiben tapasztalhatják. Vannak emberek, akik azt állítják magukról, hogy rájuk egyáltalán nem hat a kritika, rájuk egyáltalán nem hat az, hogyha a velük kapcsolatban negatív megjegyzések hadd hangzik el, ilyen azonban nincs. Létezik egy törekvés, hogy ennek ellenálljon, de ez mindenkire hat. Akit egyszer megtámadnak a közéletben, nem a Facebookon, mert a Facebookos támadás ehhez képest lófigy az bekerül a klubba, mint amikor engem megtámadtak, és Tamás Gáspár Miklóstól kaptam az üdvözlő táviratot, hogy köszöntünk a klubban, bár ne kellett volna köszönteni. Ami az egyik legfőbb dolog, ami megmaradt a szüleim után hagyatékként nem materializált formában, az az, hogy hogyan lehet megúszni azt hogy az ember életét ne a sérelmi politizálás hassa át, meg, és keresztül. Ami nagyon nehéz. Ugye a sérelmi politizálás az azt jelenti, hogy valamit az ember elszenved az élete folyamán valakitől, az valahogy elmérgesedik, adott esetben betokosodik, de élete végéig megmarad benne ez a fájdalom. <kül> és vagy a felé, aki ezt okozta, vagy egy egészen más közeg felé, ezt folyamatosan sugározza, olyan szituációkban is, amelyek teljesen váltak, tehát semmi köze nincs annak a szituációnak ahhoz, mint amit abban az illető kifejt, és sem magyarázattal, sem magyarázat nélkül nem nagyon érthető az a helyzet. Ahhoz, hogy a sérelmi politizálásnak elejét vegyük, ahhoz nem feltétlen annak kell bekövetkezni, hogy ne legyen sértés, mert sértések mindig lesznek. A sérelmi politizálás ellen alapvetően az hat, hogy az emberek eljussanak oda, hogy megpróbálják kibeszélni a sérelmeiket. A sérelmek kibeszélések kétféleképpen történhet, vagy sikeresen, vagy nem sikeresen. De ebből a szempontból szinte egyre megy. Önmagában az a törekvés, hogy az ember azt, amit elszenved, a másikkal meg tudja beszélni, vagy legalábbis, próbálkozzon erre, vagy próbálkozzon ezzel, annak a jelentősége tízes skálán tízes. Természetesen óriási jelentősége van annak, hogy ez a kibeleszélési szándék, ez az átbeszélési szándék, ez milyen eredménnyel zárul. De maga a megnyilvánulás, amiben az ember próbál mással ilyenkor szót váltani, de néha a magatartás is sokat beszél, annak van hihetetlen jelentősége, és időben ez elnyújtva jelentkezhet az, amit az ember ma megpróbál megértetni egy másik emberrel, az lehet, hogy 24 órán, lehet, hogy 48 órán belül, lehet, hogy 168 órán belül, és lehet, hogy csak hónapok vagy évek múltán jut révbe, de sohasem sikertelem. Több mint 35 éve rádiózom, nyilvánvalóan egészen másféleképpen csinálom, mint amikor elkezdtem. 21 éve van Kejfej Jancsi, nyilvánvalóan egészen másféleképpen csinálom, mint az elején. Vannak olyanok, akik követnek, vannak olyanok, akik újak, tükörben néznek, azt mondják, én nem változtam semmit, a fia, mennyit változott. Ilyenkor megkérdezem, hogy ő ezt miben méri le, és vagy tudunk erről beszélgetni, vagy sem. Az, és akkor itt eljutunk a végig annak, vagy a végére annak, amit az előbb elkezdtem, az, hogy legyen a műsornak kritikus közege, amelyik adott esetben elégedetlen azzal, amit én csinálok, azoknak semmi más eszközük nincsen, vagy azt, hogy ezt eltűrik, vagy pedig azt, hogy ezügyben velem folyamatosan vitában vannak. Ez a folyamatos vita kétféleképpen tud zajlani, mérsékelt sikerrel e-mailben, alapvetően pedig telefonon. Nem kell bele mindenben egyetérteni, és nekem sem kell mindennel ügyökkel egyetérteni. El kell jutni a nagyon messzire jött emberig, vagy hez, hogy adott esetben felvontsunk evidenciákat annak érdekében, hogy értsük egymást, hogy pontosan értsük adott esetben azt, hogy miben nem értünk egyet. Az a rész nem vállalható, illetve én nem vállalom azt a közzeget, amelyik ezt a tevékenységet meg akarja úszni, és úgy kövesse a műsoromat, hogy arra egyértelműen, alapvetően negatívan hat, de ezt a negatív hatását ez semmilyen módon nem közvetíti közvetlenül a műsorra. Nem veszi fel a műsorral a kapcsolatot, mögötte kullog, és különböző nyilakat lő bele mérgezett Nyilvánvaló, hogy ezekben a csoportokban vannak olyan emberek, akik felveszik velem a kapcsolatot, és aztán valamiért megsértődnek, ilyen Milner László, aki átmenetileg megtért, aztán kiderült róla, hogy neki ez nem megy, hogy miért nem megy, nem tudom, csak azt tudom, hogy átmenetileg megtért. És vannak olyanok, akik sohasem próbálkoztak meg ezzel, és lövöldözik ezeket a nyilaikat. Ha azt kérdezik, hogy ez engem miért zavar, Pontosan azért zavar, ahogy a postaládába rakott kéretlen reklámanyagot is kiveszik. Nyugodtan mondhatnák nekem azt, hogy ezek a Facebook csoportok egyébként nem az én postaládám, ezeket az ember kihagyhatja, de annyiban mégiscsak a postaládáim, hogy ezekkel a postaládákkal valamikor, amikor létrejönnek, egy pozitív kapcsolat van. Tehát ezek a kapcsolatok nem eleve negatívak, ezek a kapcsolatok menet közben romlanak el, menet közben válnak olyan postaládákká, ahova kéretlen tartalmak kerülnek. Meg lehet tenni azt, hogy az ember ezeket számításon kívül hagyja, és valójában. Ez egy felnőtt magatartás, még akkor is, hogyha az ember egyébként kétszer is meg kell, hogy gondolja, hogy a visszajelző rendszerében hány elemet kapcsol ki, mondván, ha nagyon sok elemet kapcsol ki, akkor nem lesznek olyan visszajelzései, amelyek egyébként adott esetben a tükörből vannak. A másik lehetőség az, hogy ezekkel megismerkedik és nem reagál rá, ami meg azért nagyon nehéz, mert az elevenébe vág azzal kapcsolatos, amit ő csinál, ami neki fontos, hogy tudná az ember ezt reagálatlanul hagyni. Ez a magyarázat arra, ami tegnap történt. Két Facebook csoportról tudok, amely ezt a műsort követi. Az egyik egy általam nem moderált, a másik pedig, amit Galamos Ádámmal együtt közösen moderálunk, ami a 168 óra oldalán van. És ahol átmenetleg vagy tartósan kiiktatjuk azokat az elemeket, akiknek a megjegyzései olyan mérgezet vannak kilőve, ami a műsor készítője számára a műsor normális vitele érdekében nem vállalható. Kompakt egészet alkot Facebook csoport egy műsor után, és maga a műsor. Hogy ezt mások hogy csinálják, nem tudom. Én azt tudom, hogy amikor a panaszbizottsági eljárások voltak az ortt ben akkor egyedül én voltam az, aki oda személyesen mentem el, rajtam kívül senki. És ennek ugye azért volt jelentősége, mert hihetetlen sok panaszbizottsági ügyen volt, rajtam kívül még a klubrádiónak volt, a bolgár volt nagyon sok ilyen ügye, de oda mindig ügyvédeket küldtek. Én egyedül mentem, illetve elhívtam a hallgatóim, a tanulmányi kirándulásokat szerveztem az ORTT panaszbizottságához, és ez nem volt sikertelem. Sőt, kifejezetten sikeres volt. Az, hogy én ennek a klubnak már, mint a Facebook csapatnak tagja legyek, annak az egyiknek azért kizárt, mert annak a légkörre az kizárja, a másiknak meg én magam vagyok a főszereplője. Mind a kettőnek én vagyok a főszereplője, de ami a 168 óra oldalán van, ott nekem nincs mit hozzátennem, hiszen közvetlenül az jelentkeznek ezek a megjegyzések, amikor én dolgozom. Ennyi tehát a magyarázata annak, ami tegnap történt, meg még annyi, hogy... Bármi, amit önök egyébként kifogásolnak, vagy hozzá akarnak tenni, vagy el akarnak venni ebből a műsorból, bármi, erre a műsorra vonatkozik, legyen ez a műsor atmoszférájára vonatkozó, vagy az én személyemre, azt megtehetik közvetlenül, megtehetik e-mailben, megtehetik messengeren, de annak mindenféleképpen, nekem közvetlen benne kell lennem. Abból én nem vagyok kihagyható. Ha én kihagyható vagyok belőle, és az a műsoromra nézve negatív tartalomban bír, azt magamtól távol tartom, mint a vírust. Remélhetőleg mind a kettőt eredményesen. Hát így. Ma tehát 2021. március 24-e szerda van. A pontos idő 4 perccel múlott 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nevezők, valamint Fialaj János 14 éven nem felette, és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Holnap fél 9-kor fogok beszélgetni Erdei Annával, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesével. És beszélgetésünk témája az a film lesz, amit én itt most bemutatok. Aki nézi a műsort látni is fogja, akit meg csak hallgatja, azt csak hallgatni fogja. Az elkövetkezendő napokban, talál hetekben, ezt a filmet többször le fogom játszani, hiszen ezért készült. Így véd meg bennünket a koronavírus elleni vakcina.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 Köztük a kulcsfontosságú tüskefehérjét juttatják be az izomszövetbe, általában előtt vírus formájában. Az ezt követő folyamat minden vakcinatípus esetében hasonlóan zajlik le. A testszerte járőröző immunsejtek idegenanyagként mutatják be a tüskefehérjét az immunrendszer karmestereinek, a segítő T-sejteknek.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 Stand up stand up 168 bármilyen témában Get up stand up Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman és Jusson Dürr. Fél nyolctól, keseri professzor, 8 óra után, Bezzeg Attila, fél kilenc után, Nemes Gábor. Nagyjából két tucat percünk van, vagy annyi se, hogy beszélgessünk az akármiről, amiről önök akarnak. 061-911-168 Két tucat perc, ez pontosan elegendő ahhoz, hogy az a közeg, amelyről beszéltem, onnan bárki megtaláljon engem. Ebben az egy tucat, plusz még néhány percben, abból a közegből bárkivel beszélgetek. Ez az ajánlat ma fél nyolcig Egy téma ötlete van, de azzal azért nem állok elő, miközben napok óta foglalkoztat, mert annak semmi köze nincsen a koronavírus járványhoz, és én azt mondtam, hogy alapvetően nem kezdeményezek olyan beszélgetést, amely most más közegből való néhány beszélgető partneremet kétségtelenül megtartottam, akikkel... Régóta és hosszas beszélgető viszonyban vagyok, de alapvetően Azt foglalkoztat, amiről beszélünk, vagy nem beszélünk Én például, ha már arról nem beszélek, aminek nincs köze a koronavírus járványhoz Akkor azt kérdezem magamtól, hogy vajon hogyan viszonyuljak Kincses Gyula megnyilatkozásához és az iparkamarával való tárgyaláshoz, amely pontosan ellenkező irányba mutatnak az egyik kéthetes bezárkózásról szól, szinte a szószoros értelmében, a másik pedig a nyitás körülményeit ecsetelgeti. Miközben valahogy meg kell védeni ezt a társadalmi konzultációt is, Ebben a szituációban hát az értelmét én erősen megkérdőjelezem. Győreg! Győreg, miért kívánok? hogy Ezt, hát egyrészt mondhatnák, hogy ne legyen soha nagyobb hosszúságon, másrészt ezért ez csak a határmecskéje a COVID-történetnek. Pénteken az RTS klub vezető hírként lehozta, hogy, hogy a magyar, a magyar, nerlovagok által használt magárepülő gép visszajött Dubajból három nap után. Ugye a 15-i hosszú hétvégén, és hogy hát feltételezetten ezen kik az ugye Mészáros Őrinc és a barátnője. És ezt elítélték, és hogy lehet ilyet csinálni, és egyáltalán és felháborító. Majd 20 perccel később, mint ilyen színes érdekességként kaptunk egy összeállítást hogy a magyar, és ezt nagyon idézőjelben mondom, tárok közül ki volt Dubajban, ki volt Mexikóban, ki volt maldiv szigeteken és ott egyáltalán nem volt meg ez a osztaló hangvétel, hanem ez a, nem is tudom, miért tesznek bele egy ilyen blokkot, irítsék egy magyar vagy, nem, nem, nem, nem tudom, ez felfoghatatlan volt. Máskor is megnéztük, hogy a magyar szárok azok hol a az idejüket, általában ott, ahova kevés magyar tud eljutni, de az, hogy a, a Mészáros féle utazással, így szembeállítva, ez engem kifejezetten ez és teljes, lehet, hogy Ezt teljes, ez teljes mértékben megértem. Én azt gondolom, hogy Kotróczó Robertet és Kolosi Pétert, az a kognitív diszonancia, amit ön megfogalmaz, nem zavar tisztában van vele, azt mondja, hogy más a nézőközönsége alapvetően egyiknek és a másiknak, és akkor ennek nincs jelentősége, miközben szerintem is nagy jelentősége van, és szerintem teljes mértékben igaza van, annak idején a Magyar Rádióban működött egy műsorigazgatóság, amiről nyilvánvalóan azt gondolnák, hogy az a cenzúra szerve volt, ugyanakkor egyebek között ennek az intézménynek volt az a feladata, hogy ezeket a dolgokat kimutassa, adott esetben tárgyává tegye, és aztán a vezetőség számára felajánlja annak a lehetőségét, hogy döntsön, maradjon így, vagy legyen másféleképpen teljes mértékben igaza van. Hát ennyit... Ez fontos, köszönöm, viszont hallásra. Ez a Radiohead 061 168 Nyitás vagy zárás társadalmi nemzeti konzultációval nyakon öntve. De nagyon jó, hogy így énekel a Rédióhednek az énekes, a mert sose lehet tudni, hogy mikor hamis. Szólalásra idő talán fél kilenc és 8 óra 40 között lesz, illetőleg ebben a mostanén nagyjából még 6-7 percen, ami rendelkezésükre áll. Ha kitöltik jó, ha nem töltik ki, akkor Sting fogja kitölteni 061-911-168, majd keserű professzor Bezzeg Attila és Nemes Gábor lesznek a Kejfejancsi vendégei. Oh. Message in the Let's hear. You. in the Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről, és örülök annak, hogy végre elhagyta tegnap a miniszterelnökünk száját az a szó, hogy észszerűsítés, amit én személyesen is nagyon régóta kérünk és mondunk, illetve ami a mozgalom is, tehát nem nyitás, nem zárás, hanem észszerűsítés, ami ugye azt jelenti, hogy ha a pláták nyitva lehetnek, a zárt plázák, akkor miért lehetett volna állatkertbe menni? vagy ha a kaszinók nyitva lehettek. Azt nem mondta, hogy állatot lehet venni, és azt se tudjuk, nem. Azt, hogy mi jelent az, hogy észszerűsítés. Igen, az észszerűsítésért szólt, hagyta el tegnap többször. Értem, az ennek értem de a... ennek jelen pillanatban igen. épp úgy nincs tartalma, mint hogy nincs tartalma annak a kártyának, amely feljogosítja a tulajdonosait egy csomó dologra, csak éppen nem lehet tudni, hogy mire. Permanens észszerűsítés van, és permanensen nem lehet tudni, hogy mivel kapcsolatban. 061-911-168 nagyjából még 5 percen át. XY-naki férfi mindenféle politikai felhang nélkül. Az én véleményem addig, ameddig az orvosi kamara jelenlegi elnöke, a DKA politikus, addig számomra biztosan hiteltelen nyilatkozatai idegesítők, nagyon sokszor nyomokban úszítást tartalmaznak. Ha kincses Gyula azt szeretné, hogy a járvány után bondokkal legyen tele az ország, akkor zárótassa be az országot. Egyébként elég volt a zárásból. Külötte már valamennyi érintett vállalkozás tönkrement, és az jelen pillanatban nem arról szól, hogy egy vállalkozásnak legyen tartaléka, már nincs elfogyott. Egy vélemény. Ha telefonált volna, vitatkoztam volna vele, így nem van. A mai nap folyamán hosszú időn keresztül többet nem ajánlom, de most még egyszer igen a 061 at aztán felhívom Keserügy György Miklóst. <Sessz> Nyilván ez is nagy joham is. Kéreték figyelni mögöttem.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 Jó reggelt kívánok! Egy újabb tanulmányát olvastam el, a vonalban György Miklós, és ennek mentén fogok haladni. Így aztán lehet, hogy megint megfenyegetem azzal, hogy a jövő héten azt aztán legfeljebb majd kidob az életéből, amár nagyon sok vagyok. Ez pedig nem más, mint a. Magyar kímiában megjelent írása, a Magyar Kémikusok lapjában megjelent írás, a vírus ellenes kezelési lehetőségek COVID-19 fertőzésben írta a keserű György Miklós természettudományi kutatóközpont, gyógyszerkémiai kutatócsoport, Magyar koronavírus kutatási akciócsoport. Ezt nagyon röviden összefoglalva az elejét, hogy aztán a részletekben vesszünk el, arról szól, hogy milyen vírus ellenes terápiás lehetőségek vannak. E idézetek a cikkből, olyan idézetek, amelyek különösebb magyarázatra nem szorulnak, aztán jönnek a magyarázatra szorulók. A gyors terjedés, a fertőzöttek nagy száma és az ellátórendszer terhelése miatt legrövidebb időn belül bevethető megoldások élveznek prioritást. Elsőként olyan megoldások jöttek szóba, amelyek már meglévő eredetileg más betegségre kifejlesztett és alkalmazott gyógyszereket használnak. A már egy gyógyszerek Magyarországon kétféleképpen alkalmazhatók, új indikációban úgynevezett off-label alkalmazás, illetve a gyógyszerek indikációjának kiterjesztése a másik lehetőség. kapcsolatos gyártási és logisztikai problémák megoldásáig a megfelelő átoltottság eléréséig a vírus Ellenes terápiás lehetőségekre továbbra is szükség van. Különböző mutációk várhatóak hosszú időn keresztül, ezért velünk marad a vírusjárvány és ismert gyógyszerek újrapozicionálása mellett szükség van. Lesz új specifikus terápiás lehetőségre is, vagy lehetőségekre is, majd kitér arra, hogy az OGI, az Országos Gyógyszerészet és Élelmiszeregészségügyi Élelmiszer Intézet milyen módon enyhített a gyógyszer engedélyezési szabályokon több menetben is ez követően a betegség lefolyását írja le, illetőleg azt, hogy a lefolyásnak milyen szakaszában milyen gyógyszerek alkalmazhatóak, vagy milyen gyógyszerek nem. A betegség a megfertőzéssel kezdődik, majd egy rövid néhány napos inkubációs szakasz követően jelentkeznek az első tünetek, majd a harmadik, illetve negyedik fázis a nehéz légzés alakul ki, tüdőgyulladás, illetőleg a gyulladásos szakasz veszi kezdetét. A vírus ellenes kezelés, kezelési lehetőség ennek megfelelően, elsősorban a fertőzés kezdeti viráli szakaszában lehetnek hatásosak. Majd ennek a bevezetőnek a végén én azt mondom, amit ön ír, hogy az ACE inhibitorokat széles körben alkalmazzák a magasvérgyi, illetve hát itt már részletezése kezdődik azoknak a gyógyszereknek, amelyekről ön ír. Eddig többé-kevésbé nem beszéltem hülyeséget? Hát nem, Önt valami idéztem. Valami... Azt kérdezem öntől, az első háttérkérdés, és aztán megyünk előre. Ön az elmúlt egy évben tapasztalhatta, hogy az emberi fejeket mennyire megzavarta, illetőleg mennyire nem zavarta meg az a rengeteg információ, amelyet olyan tudósoktól kaptak, egyebek közt, mint öntől, vagy másoktól, akik egyébként kényszerűen a vírusjárvány lefolyás alatt kénytelenek voltak változtatni a véleményükön, hiszen ők maguk is más tapasztaltak egy olyan folyamatnak voltak a részesei, amilyen korábban nem volt. Illetve voltak olyanok, akik nem terjeszkedtek túl a saját kutásási területükön, ők viszont azzal szembesülhettek, hogy voltak mindig okosabbak, akik azt gondolták, hogy nem kell elvégezni annyi iskolát, mint önnek, elolvassák ezeket az írásokat is aztán. Létrehoznak belőle valami olyan egyéni tudást, amely végül is a, a vírus ellenességtől vagy a vírus tagadástól egészen a Magyar Tudományos Akadémia olyan tagságáig terjed, ami ugyan egyáltalán nem létezik, de azt gondolják, hogy kellő számú tanulmányolvasása folytán ők már a dologhoz értenek. Amikor az ember elmegy orvoshoz, akkor az orvostól megkérdezi, hogy mi a baja, és mit kell, hogy tegyen, és amikor a kellő mértéknél nagyobb mértékben érdeklődik, akkor az orvos felhívja az figyelmét egyrészt arra, hogy vannak újabb betegei, akikkel foglalkoznia kell. Másrészt, hát ő, amit ő el tudott mondani, azt elmondta, ennél többet nem tud mondani. Az elmúlt egy év tapasztalat alapján ön mit lát? Mennyire fontos az, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, ami zajlik, illetve annak a mértéke, meddig, hogy meddig kell, hogy terjed, hiszen a mi beszélgetésünk majd ezt követően olyan mélységekig terjed, amit egyébként az embereknek nem muszáj tudniuk, ha tudják jó, ha nem tudják, az se baj. Mit gondol erről a jelenségről, ha érthető volt a kérdés? Abszolút érthető volt. Szerintem nagyon érdemes kezdeni, hogy a koronavírus járványnak a megjelenő az európai és a fejlő civilizációt alapvetően báratlanul érintette. Váratlanul érintette egyrészt magát a társadalmat, de el, hogy várasztanul érintette a tudósoknak a csapatát is, a tudós társadalmat is. Uh, ennek a hátterében az áll, hogy hála, uh, azoknak a gyógyszereknek és vakcináknak, amelyek uh, a a fejleti oltási társadalmakban széles, közben elterjedtek eh, voltak és az oltási kampányoknak és a voltási A súlyos kertsítő betegségek az elmúlt 50-60 évben gyakorlatilag ezeknek eh, az országoknak a területéről. Tehát eh, ebben a felképzőetlenségben eh, számos információ kerüljük, de a információk keveset tudunk. Viszont gyorsan kellett összekezni Magát a tudós társadalomnak, hogy megfelelően tudja a a Itt meg kell, hogy egy pillanatra, mennyire volt felkészülve a tudós társadalom köztük ön arra, hogy beszélnie kell, miközben korábban lehet, hogy beszélt, de a saját szakmai közegében és nem azon kívül? Öh, a tulajdonképpen a, a tudósok is között is ugyanúgy, mint öh, a pármely más szakma képviselői között is vannak olyanok, akik könnyebben találnak hangot ö, a közszerét, könnyebben tudják megfogalmazni érthetően, egyszerűen azokat a sokszor komplikált dolgokat, amelyek a tudomány területére tartoznak, és vannak olyanok, akiknek ez nehezebben megy. Én azt gondolom, hogy Autol kérdés ebben a körben azt legyen szülés megmondani, hogy a személyes tapasztalat vagy a környezet tapasztalat mit mutat, amikor ez a tudós társadalom kisebb vagy nagyobb áramütés szenvedett el abból adódóan, hogy átmenetleg vagy tartósan, minimálisan, vagy nagyobb mértékben a politika azt érzékeltette vele hogy a tevékenységével átnyúlt egy olyan szférába, ami nem kívánatos, akkor ez a tudós társadalom mit élt meg? Ha érthető a kérdés, ha nem, akkor passzolok és megyünk tovább. Nem, abszolút érthető. Abszolút érthető. A, a, a politika világa az egy nagyon bonyolult dolog, e, így a tudomány oldaláról e, nem is nagyon e, szeretnénk ebben részt venni. Amíg e, meg kell értenünk, az az, hogy a tudósoknak az a felelősségük e, hogy a legjobb tudások szerint a rendelkezés álló információk alapján adjanak tájékoztatást, elsősorban a társadalom, illetve a különböző politikai döntéshozók számát. Maga a döntésnek a meghozatala semmiképpen sem a tudósnak a felelőssége, az viszont, hogy megfelelő információk és tudást lehegye az ez mindenképpen nem a Ön egyébként ilyen csoportnak a tagja, vagy az ön tevékenységére egyébként teljesen lényegtel, hogy milyen politikai, tehát hogy a, a kormányzat mely ágazata, de igény tart, vagy igény tartott? Tehát ön tagja valamilyen munkacsoportnak, amely különböző munkaanyagokat tesz le. Mint ahogy amiket a bevezetőben, Japagkáren a magyar koronavírus csoport tagjaként dolgozom, dolgozom, dolgoztam és dolgozom most is. És alapvetően a, a, a társadalom a magyar emberek számára igyektünk e, olyan információkat, illetve elérhető kezelést, terápiát biztosítani, amely könnyíti a helyzetüket ebben a súlyos sárkányi Össze Összeszámoltam, ha jól számoltam össze, és már nem biztos, hogy a végére érünk, hét olyan gyógyszert említ meg ebben a cikkében védekezés a COVID-19 ellen, amely alkalmazható különböző szakasaiban a betegségnek, ebből általában kettőről esett szó, de itt hét van. Még mielőtt ennek a részletezésére sor kerülne, elmondaná még egyszer röviden azt, hogy valójában milyen hatásmechanizmust kell tudnia ennek a gyógyszernek befolyásolnia, és miért koronavírus szokozta COVID-19 megbetegezésnek két szakasza van, a virális és a gyűlöldásos szakasz. A virális szakaszban Általában olyan gyógyszerek kerülnek alkalmazásra, amik a vírusnak a szaporodását átolják. A gyulladásodszakaszban pedig célszerűen és értelemszerűen a gyulladás, illetve annak tünetei kezelése kerül a kezeléseknek a homlok terében. Hogyha most megnézzük a, a virális szakaszt, akkor a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek közül az egyik a favipir, amire a másik a rendelmi Mind a kettő a vírus taporodását gátolja, mégpedig úgy, hogy a vírus örökítő anyagába egy hamis kódot építenek be, és eznek a hamis kódnak az a szerepe, hogy ez a hamis kód lesz az, amelyik megakadályozza a virális örökítő anyagokat. Igen, én azt kérdezem, hogy te ezeket, ezeket a gyógyszereket egyébként korábban mire alkalmazták? Értem, értem. Na most... <tos> Mind a solid, minden that vírus virus elleneszerek voltak, és különböző vírus fertőzésekben alkalmazták őket. Még pedig általában azokban a vírus fertőzésekben voltak ezek a gyógyszerek sikeresek, amelyek a koronavírus Még mielőtt az alkalmazásról szó, abban segítsen nekem, hogy nem az Ogyi és nem az Ema, hanem nem tudom, az, aki egyébként e tekintetben valamikor eljárt, de hogyha ezek a szervezetek, akkor ezek. Tehát, hogy milyen e, fázis volt, ha egyáltalán volt, de kellett, hogy legyen, amikor ezeket a gyógyszereket, illetőleg ezeket a hatóanyagokat, ugye ez két különböző dolog, alkalmazni kezdték olyan területen, amilyen területen korábban ne, nem alkalmazták őket. Itt ugye az az óriási különbség és ezt ön elmondta, és nagyon is érthető volt, hogy hihetetlen munka után, éveken át, hosszú éveken át lehet egy gyógyszert kifejleszteni, itt erre nincs idő, itt különböző hatóanyagoknak a kipróbálásáról van szó, amelyek, a tetszik, rokon területen már hatottak. Azt, hogy ezen a területen is bevethetőek legyenek ehhez egyébként milyen vizsgálati szakasznak kellett megtörténnie, ha egyébként megtörtént? Mivel ezek a gyógyszerek e, már korábban más betegségkezelésére alkalmazásban voltak, ezért a biztonságosságukat nem kellett bizonyítani, de a hatékonyságukat a COVID-fertőzésben viszont igen. Ezért az elmúlt egy évben mind a covid iravirral mind a Rendezidével e, több mint 50 klinikai vizsgálat indult el a világ több mint 21 országában. Ezeknek a vizsgálatoknak egy része már leszárult, és ezek azok a vizsgálatok, amelyek bizonyították, hogy a favipiravír a fertőzésnek a korai szakaszában, a remdezíjét pedig a középsúlyos szakaszban enyhúzhatni a betegséget. Ön nagyon jól tudja, hogy a pleps, akiből a legtöbb van, és aki közé én is tartozom, ön is tartozik, de másféleképpen ebben a beszélgetésben. Egy ilyen beszélgetés után elmegy a gyógyszertárba, kiváltja ezeket a gyógyszereket, és elkezdi magát gyógyszerezni. Ez nem lehetséges, hiszen vényre írják fel, de a netán lehetséges volna, akkor ed, ezt egyébként ön miért nem javalná, Hiszen ezek az emberek azt mondanák, oké, rendben van, az erbetűvel kezdődő gyógyszer az kórházi vagy körülményeket ígér, de a favépiravír az bevehető tablettában, ahhoz nem kellenek kórházi körülmények. Hogyan beszélné le a laikust, aki most azt mondja, hogy oké, rendben van, ezeket tapasztalja bevehető? Ez két-háromszor kettőt, és akkor biztos elkerül a betegséget? Mint minden gyógyszernek, a fali is vannak lehetséges mellékhatásai, és maga a fali kezelés kezelésnek az eldöntése és a mérlegelése mindenképpen orvos kompetenciát igény. A leggyakoribb mellékhatások általában enyhék, Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy például máj és vesepeteknek, valamint terhességben, illetve szoktatásban ez a gyógyszer csak körültekintéssel alkalmazható, illetve terhesség és szoktatásban egyáltalán nem alkalmazható. Tehát ennek a megítélése mindenképpen orvosi kompetencia, és az orvos a teljes kép alapján a beteg orvosi előélettét is véve hozza meg ezt a döntést. Ha már itt tartunk, mit tudnak a 18 évnél fiatalabbak, akikre egyébként egészen más szabályok vonatkoznak, akár csak a terhes anyákra, de ez egy másik kategória. Tehát mit tudnak a 18, éven fiatal, a 18 évnél fiatalabbak, akikre más szabályok vonatkoznak? Tehát a 18 év alatt a favé piravír nem alkalmazható. A jelenlegi idegenes engedélye a 18 év fölötti populációra. Akkor most azért, mert nem tesztelték a gyógyszert fiatalkorúkkal is gyerekeket. Ennek az és az nem volt jelenség? Akkor. Ennek, az, ennek, az az oka, ennek az az oka, hogy minden gyógyszer esetében az első különböző volt kizárják a és mikor jön el az a pillanat, amikor mégis alkalmazzák, hiszen van gyerekek akkor, számára is bevehető gyógyször? Így van, ez akkor jön el, amikor a felnőtt populáció megfelelő mennyiségű tapasztalat gyűlik össze, mikor a felnőtt populáció világosá válnak a lehetőségei. Ezt hatása, Ez a, a mostani szituáció, amely számtalan korábbi szabályt fellazított, sőt, volt olyan, ahol a zárt felállította és át lehetett közlekedni, ez ebben a tekintetben miért nem okozott változást? Hiszen ma már tudjuk, hogy a 18 éven fiatalabbak is megbetegednek, ma már sajnos azt is tudjuk, hogy 18 éven fiatalabbak meg is halhatnak. Igen, azért nem okozott változás, mert alapvető gyógyszerbiztonsági szabályokat nem lehet áthárni semmilyen körülmények között. Tehát van vannak gyógyszerbiztonsági szabályok és gyógyszerbiztonság gib szabályok, és ez azok közé tartozik? E, igen, ez egy szigorú gyógyszerbiztonsági szabály, e, és ez a finata életekében azok e, a a tudós már egyszer szembesítettem azzal a jelenséggel, amit most itt oldalvízen behozok, és ami összefüggésben van azzal, amit eddig ön mondott. Hiszen ez a szakasz, amiben most vagyunk, azért ez egészen hihetetlen, és ez egy protokollokat sok szempontból nélkülöző vagy fellazító szituáció. És itt, ahol ez a két gyógyszer és még további öt alkalmazásra tölkületek alkalmazták, van egy olyan gyógyszer, amelyet környező országokban propagálnak, vagy nem propagálnak, de használnak, és itthon is van apostola, aki nagyon sokszor felszólal mellette, és az akadémián pedig, aki ellene. Ez ugye nem más, mint az Ivermectin, amivel kapcsolatban az EMA legutóbb tegnap adott ki egy tanácsot, amely azt mondja, hogy nem tanácsolja, hogy a randomizált klinikai vizsgálatok kívül, használjanak Ivermectint COVID-19 megelőzésére vagy kezelésére, és az angol szöveget olvasva azt mondja, bár az Ivermectint általában jól tolerálható más indikációkra engedélyezett dózisokban, a mellékhatások növekedhetnek a sokkal nagyobb dózisokkal, amelyek szükségesek az Ivermectint koncentrációjának megszerzéséhez a tüdőben, amelyek hatékonyak a vírus ellen, ezért nem zárható ki, ha az Ivermectint a hagyottnál magasabb dózisban használják, és ez olyan káros mellékhatásokkal jár, aminek következtében független attól, hogy Csehország és Szlovákia nemzeti jogszabályok értelmében engedélyezték a COVID-19 elleni gyógyszerek ideiglenes használatát, az EMA ezt nem tanácsolja. Meg tudja húzni azt a határt, ami adott esetben az ön által említett két gyógyszer, az azért nem mondom a nevét, mert nem akarom rosszul kiejteni őket, valamint az Ivermectin használata között? Igen, arra volt szó, hogy minden egyes esetben, amikor uh, egy gyógyszer engedélyezésről vagy alkalmazásáról születik döntés, akkor a kockázat és a haszon uh, arányát kell megvizsgálni. Az előten... Ez Én... objektív? Én... Igen, ez objektív. Ez objektív a... Abban az esetben objektív, hogyha a megfelelő klinikai vizsgálatok lezajottak. De most az IZERB-kén esetében ilyen vizsgálatok még nem zajlottak le, illetve ezek a vizsgálatok, amit befejeződtek, ezek nem támasztották alá, hogy a haszon, a terápiás haszon jelentős mértékben kerül a kockázat. Ivermettin esetében tudnék az a probléma, hogy jól lehet maga az Ivermettin valóban egy engedélyezett gyógyszer más betegségre, azonban a Covid-19 fertőzésben azt javasolják, hogy a más betegséhez képet sokkal, de sokkal nagyobb dózisban kell használni, ami viszont már a kockázat haszon Arányt jelentős mértékben változtatja, hiszen a nagyobb modis, nagyobb podcastot jelent. Tökéletesen érthető, professzor úr, de most megszólítom azt, aki beszél a Kejfe mit kezdjek azzal az állampolgárral, vagy az ATV-nek azon szakértőjével, aki közben arról beszél, hogy hát mit kezdjünk ezzel az indoklással, ha azt egyébként Szlovákiában és Csehországban ideiglenesen engedélyezték, azok se hülyék. Értem. Tehát a nemzeti hatóságoknak a, az Európai Unióban különös tekintettel a koronavírus járványra megvan az a lehetőségük, hogy egyedi engedélyeket adjanak ki különböző terápiás lehetőségekre, ezzel a cseh és a szlovák hatóságért. Magyarországon jelenleg is folyik klinikai vizsgálat ivermektin kezeléssel. Természetesen magasabb az... dózis abban az esetben így is van. Így van, így van, de klinikai vizsgálat körülményei között történik ez a magasatópiszunk kezelés. Amikor ennek a klinikai vizsgálatnak az eredményei rendelkezésre állnak, akkor fogja tudni a magyar hatóság meghozni azt a döntést, hogy Magyarországon az illetbenti alkalmazható-e koronavírusos kezelésére. Ugyanakkor, a is említette, az Európai Gyógyszerügynökség, valamint a WHO és az Amerikai Gyógyszerügynökség is, arra az álláspontra helyezkedett, hogy jelenleg, a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem támogatják alá az üdvendek tűnnek a történő alkalmazást. Pontosan a kocskázat hasonló el. Hiatt. Azt kérdezem öntől, hogy a már említett három gyógyszeren kettő ajánlott egy nem kívül, további öt ö, termékről van szó, ha nem jól ejtem, majd nagyon igyekszem jól ejteni, de akkor e, e, e tekintetben legyen majd elnéző. Én az ön e tanulmányát veszem figyelembe a magyar kémikusok lapjában. Mi ez a Bamla map? Ez mi? Na most ez egy nagyon érdekes, és tulajdonképpen ez már egy új gyógyszer. Ez már egy új gyógyszer, ez Igen. már egy új gyógyszer. Egy olyan gyógyszer, amelyet kifejezetten koronavírus fertőzés kezelésére fejlesztettek ki. Még pedig ez egy úgynevezett honditest alapú gyógyszer, amely megakadályozta azt, hogy a koronavírus bekerüljön az emberi sejtbe, már pedig ez nélkül összetetődje ennek a vírusnak, ahhoz, hogy szaporodni tudja. Jó, erről tehát... a gyógyszerről egyáltalán nem, tehát én erről nem hallottam, ez mondjuk nem jelent semmit sem, de azért mégiscsak van jelentősége. Ezt mikor fejlesztették ki, hol fejlesztették ki, és ez egyébként receptre, vagy kórházi alkalmazásban kapható-e, illetve kiknél alkalmazzák? Igen, tehát a, a gyógyszerről az Egyesült Államokban fejlesztették ki, és az egyik első olyan betegnek a véréből uh, izolálták ezt az aktív molekulát, aki já, túlélte a koronavírus fertőzést. A gyógyszer maga, uh, talán biztos, hogy, vagyok, biztos, hogy ebben hogy ön is hallott róla, uh, mert Magyarország volt az első ország az Európai Unióban, uh, amely ebből a gyógyszerből uh, kapott, az amerikai gyártó egy klinikai vizsgálat keretei között, meg Magyarországon az alkalmazását, és a Délpesi Centrum jelenleg is használják ezt a kezelést. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon egyetlen kórházban történik ilyen kezelés ezzel a gyógyszerrel? Nem, nem egyetlen kórházban, de mint az Délpesi Centrum ami abszolút összehangolja a covid ellátásnak a tudományos alapjait, ezért célszerűen ott biztosan alkalmazzák, de nekem nincs információm arról, hogy más ellátoráján is alkalmazzák-e. Magyarország 5000 feletettek okay, van. Tettek, nem fogok tudni mondani, mert önt idézem. Ugye ebből az következik, hogy azt mondja ön, hogy megakadályozza a tüskefeje az emberi sejtek felszíne lévő ACE2 receptorokhoz kapcsolódjon. Milyen fázisban kapják ezt az emberek? Mert ugye ez úgy tűnik, vagy úgy tűnne, mintha egy szer lenne, de ezek szerint ezt már olyanokon alkalmazzák, akik a koronavírusnak valamilyen jelét mutatják. Tehát az alkalmazásának két ö, ö, fontos területe van. Az egyik a súlyos kockázati csoportba tartó betegek, a másik ö, itt megyelőzés is szóba jönnek a kezelés. Illetve a koronavírus fertőzés korai szakaszában, ahogy említettem, ebben a virális szakaszban van jelentősége ö, az ilyen kezelésnek. Ez szintén kizár, De ezt egyébként vényre kapható, vagy ez csak kórházi körülmények között alkalmazható? Nem, nem ez, ez nem kapható, ugye említettem, hogy a klinikai vizsgálat tehát, keretei között használják. ez kapható? része annak, amit aztán permanensen jelentenek az amerikai cikkekben? Így van, igen, így van, pontosan így van. Ennek van. egyébként az adminisztrációja is ennek megfelelően alakul? Pontosan. Tehát ezzel a Nagyon betegek figyeló. is tisztában vannak, illetve aláírnak valamilyen papírt? Így van, így van, így van, pontosan erről van szó. Köszönöm. Van két alváltozat, önt idézem, a vírus gazdaszervezetbe történő bejutását a tmprss 2 fehérjét gátló szerint proteáz inhibitorok segítségével is megkísérelték gátolni, ezek közül a kamosztatot, illetve a halámosztatot érdemes megemlíteni. Ezek mik? Tudomásom szerint ezek a ö, gyógyszerek Magyarországon ö, nem kerülnek alkalmazásra, ennek elsőbben az oka, hogy ö, alapvetően a japán ö, terápiában ö, játszanak szerepet. A, azonban Magyarországon Ugy is. Az van lehet látni utatás. az ön tanulmányai alapján, hogy Japán élen jár. Ennek van valami oka, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy Japán és az Egyesült Államok két olyan ország, a gyógyszeripar, amely a gyógyszeriparban minden, tehát más dolgokban is élen jár. Egyrészt uh, valóban erről az irányjárásról is szó van, de uh, talán még egy fontos szempontot érdemes kiemelni, uh, az, hogy az ázsiai országok uh, általában nagyobb felkészültséggel mentek a koronavírus uh, járványba, és ennek egész egyszerűen az adott, hogy nekik volt tapasztalatuk, hiszen a SARS-CoV-2 vírus, a mostani koronavírus uh, okozó voltak előzményei, <Impact dóout> és ezek az előzmények ezek Ázsiában tűztek fel. Tehát nekik konkrét tapasztalataik voltak nagy, kiterjedt pandémiás helyzetre a kezelésével, illetve például Japánnak stratégiai és készetei is voltak bizonyos gyógyszerekből, amelyeket a koronavírus fertőzésben lehetett. Ez a két gyógyszer ez, miközben létezik, itthon miért nem létezik olyan formában, mint a már említettek? Mi a különbség a többihez képest, amiért ezek nem ezeket nem alkalmazták eddig? A az az oka, hogy a, még a japán gyakorlatban is iszonylag kevés ö, klinikai vizsgálat történt, és a hatékonyságokat nem sikerült meggyőzően bizonyítani. A virális rna rend endoszómából való kijutásban tulajdonítottak szerepet a klorokinnak, illetőleg a hidroxiklorokinnak. Itt mikről van szó? Legyen szíves ismét segítsen, önt idéztem. De ezek ö, ezek a gyógyszerek voltak azok, ö, amelyek a koronavírus járvány korai szakadtában ö, tavaly március, április, május törvényeknél igen sokat szerepeltek a sajtóhíradásokban is, sőt, maga az amerikai elnök is több alkalommal tettett ezeknek a gyógyszereknek a hatékonysága mellett. Jó lehet, ezeket erőteljesen egy részben maláriára, poroszint maláriára, hidrofi-poroszintenik, e, e, reumotoridormi e, használták. Azonban e, nagy és kiterjedt vizsgálatok, e, többek között a Viháról szoszerinti elnevezésű nagy e, többi iszeremben bevonásával mindent vizsgálata, nem erősítettek a gyógyszerzők a hatékonyságát koronavírus fertőzésben, és ezért ezeket a gyógyszereket ma már nem próbálják alkalmazni ilyen indikációban. Ismét önt idézem. Az újra pozícionált remdezivír és favipiravír mellett az új erenes függő erenes polimeráz gátlószerek fejlesztése is megkezdődött, amelyek közül a molnupiravír van legközelebb az engedélyezéshez. Ő micsoda? Így van, hát, e, hát ez egy nagyon jó hír e, szerintem valami számára. Ez a e, e gyógyszer, a bónusz azért, egy a rendezibérhez, illetve a hamis hasonló mechanizmussal hat, ugyanúgy egy hamis kódot itt e, e, tesz a vírusnak a körkitőanyagába, és az így nem tud szaporodni, azonban ennek a gyógyszernek a hatékonysága lényegesen nagyobb és kifejezetten már a koronavírus ellen készül, mivel második fázisú klinikai vizsgálatok folynak a gyógyszerrel az Egyesült Államokban, és nagyon bizakozó várjuk ennek az eredményt. Ide tartozik talán még egy dolog, amit a nem tudtam még megemlíteni, de viszont tegnapi hír, és törk is láttam, hogy a pfizer is van egy kifejezetten már a koronavírus elleni e, kifejlesztett e, új gyógyszere, ami viszont most lépett kínikai kutatási fázisba. Ennek a gyógyszernek az az értekessége, hogy ez nem az örökítő anyagba teszi a hamis kódot, hanem amikor a vírusnak a fehérjéi összeszerelődnek, akkor ezt az összeszerelődési folyamatot zártolja. Ez, ez tabletta? Új... E, tabletta, mindegyik tabletta, igen. Azt kérdezem végezetül ön, miközben azt az örömhírt mondhatom, hogy végig vettük a sor, tehát jövő héten nem kell nálam vizsgáznia, vagy nekem nem kell önnél vizsgáznom, megfelelően rész aláhúzandó, ami nem jelenti azt, hogy egy életre megszabadul tőlem, beleért, vagy kívánom, hogy szabaduljon meg, vagy az azt jelenteni, hogy a vírus vírusjárvány itt hagyott bennünket a fenébe, abban segítsen nekem, hogy mindaz, amiről beszélünk, az önnek mennyiben okoz fejfájást a mutációkat illetően. Mert hogy ezek a mutációk, ember legyen a talpán a laikusok közül, és én azok közé tartozom, aki érti, hogy ezek a mutációk mindazt, amit ön mond, belértve ezeket a termékeket, ezeket a hatóanyagokat, hogyan próbálja kiátszani. Mert ugye azt tapasztalja az ember, hogy nagyon. Igen, tehát alapvetően azért a mutációk ö, között is ö, különbséget tudunk tenni. Azok a mutációk, amikről most ö, viszonylag sok sajtóíradás van, illetve ö, a vakcinák kapcsán felmerülnek, ezek a mutációk, ezek a változások a vírusnak a felszínén történnek. És azt akadályozzák meg, hogy a vakcináltal termelt ellenanyagok kifejthessék a hatásuk. Ezzel szemben azok a gyógyszerek, amikről most beszéltünk, ö, ezek nem a vírus felszínén adnak, hanem már, amikor a vírus akart a szervezetbe kerül, ott fejtik ki a hatásukat, és ott a mutációk bizony nehezebben alakulnak ki. És ezért láthatjuk azt, hogy ezeknek a gyógyszereknek a hatására van a mutációk várhatóan kevesebb, kisebb szerepet játszanak, kisebb kockázatok ott Még egy kérdés, és talán ez lesz az utolsó, bár sosem mondok igazat, mert mindig újabb és újabb kérdést az ember eszébe. el, hogy nagyon érdekel egyébként, nem kérdezném. Szóval, hogy azt árulj el nekem, hogy... Csak sok beszédnek, sok az alja, várjon egy másodperc, elvesztettem a... Vonalat. Igen. Amikor ez az egész elkezdődött, akkor azt mondták, hogy abból adódóan, ahogy majd a mutánsok létrejönnek, ennek az a tapasztalat ezekkel kapcsolatban, hogy szépen ezek egyre gyengülnek, majd elhalnak. Mert hogy az oltása következtében is meg az ember immunreakció a következtében az ember szervezete ellenállóvá válik ezt jelen pillanatban, mintha a valóság nem igazolná vissza. Mit értettem félre, vagy mi történik most másféleképpen a mutációkat illetően, mint ahogy erről egyébként beszéltek nagyjából fél évvel, háromnyed évvel ezelőtt, azért fél évvel és háromnyed évvel ezelőtt, hiszen akkor a mutációk még nem voltak, illetőleg a mutációk kapcsán olyan e előrejelzés volt, amelyekkel kapcsolatban még nem volt konkrét tapasztalat, csak a többi vírusjárványra alapozva sejt fogalmazták meg a sejtéseiket. Igen, tehát uh, a mutációk azok korábban is uh, voltak, azonban nem volt lépőni olyan mutáció, melyek a fertőzőképessége az, uh, jelentősen meghaladta Ez volna. Ez kivételes a jelenség? Nem, nem, egyáltalán nem kivételes, uh, hiszen a vírusnak a legfontosabb motivációja és a mutációknak a legfontosabb hajtójeléje pontosan a fertőzőképessége a növelése. Most az edületi kérdésére térve azok a szakértők, akik azt állították, hogy bizony ez idővel le fog csengeni, és tüdőseiben lényegesen te és súlyos, influenza-szerű fertőzés és megbetegedés ők igazat mondtak, azonban sajnos egyedül nem tartunk még itt, itt a harmadik hullám tetején, még további hát van szükség annak érdekében, hogy ez az úgynevezett pandémiás szituáció majd az endémiássá váljon, ami azt jelenti, hogy együtt kell élnünk a vírussal, azonban a következmények, a vírustelzésnek már korán lesznek olyan súlyosabb, mint a mostani esetben. Még egy kérdés, és így zárom soraimat, az önkutatási életét, tehát azt a kutató munkát, amit ön folytatott 2019-ben, azt, mind az, amiről beszélünk, mennyire rúgta föl? Tehát mennyire foglalkozik ma ön egészen mással, mint amivel korábban foglalkozott, miközben egyébként továbbra sem lett önből történelem tanár? Igen, tehát a, én úgy gondolom, hogy a, a, a gyógyatkozítással foglalkozó szakembereknek egy ilyen helyzetben feladata és szerepe az, hogy vétvállaljanak a, a vírus fertőzés védekezésben. Mi éppen a szakérten, ezt a szerepet tudtuk válni. Ez nem jelenti azt, hogy teljes egészében feladtuk, azt a kutatási aktivitást, amit megyekináltunk, viszont a fokozott előfekítéseket tettünk, és tettünk annak érdekében, hogy a, a magyar emberek számára biztosítjuk. Okay, Oké, egyébként, ha nem lenne a vírusjárvány, ő most mivel foglalkozna? Gyógyjtel kutatással foglalkozom, de nem vírus kutatásra, hanem onkológiai és központi idegrendszeri betegségek kutatásával. Az most félre van tolva, vagy sokkal kevesebb ideje marad rá? Nem, nincs félre tolva. Nagyon fontos az, hogy ezeket a kutatásokat mentek közé együttműködésben csináljuk, és így meg tudtuk tulajdonképpen trokszolodni a kapacitásunkat, az együttműködésnek nélkül valószínűleg nem tudtuk volna ezt a feladatot elválni. Még egy kérdés. Azt el nekem, hogy abból adódóan, hogy most arra koncentrál a világ, amire koncentrál az összes többi, amire kevesebb figyelem jut, abban mekkora veszélyfaktor van? Jelenleg a koronavírus járvány gyakorlatilag a teljes emberi civilizációnak az egyik kihívását jelenti, Uh, ezzel muszáj foglalkozni, nyilván ez törvényszerűen azzal jár, hogy uh, más kutatások uh, esetleg uh, kevesebb erőforrás uh, mellett kénytelenek folytatódni, azonban abban bízunk, hogy uh, talán ebben az évben ez az állapot, ez a helyzet megváltozik, uh, új szakmai kapcsolatok is kialakultak, új együttműködések jöttek létre. Én nagyon vitatott vagyok abba a tekintetben, hogy uh, ez nem fog komoly visszaesést okozni a más területeken. Jó, tehát ez 800 méterrel nem, nem jelent 600 méternél 200 méterre Így, Így van, mert ez nagyon portikus. Futott, futottam. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást. Én is köszönöm minden jót, viszont Viszont hallásra. Na, egérke. Egérke. Egérke. Egérke. Egérke.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 Jó reggelt Attila, a dr. van a vonalban, szervusz. Azt kérdezem tőled, ma nem beszélek sokáig mellé, amikor a koronavírus gov.hu oldalon lehet olvasni az adatokat és azok az új megbetegedéseket tekintve a négyezertől a tizenkettő ezerig szórnak, az hogy a frászkúnyhóban van? Hát a, valamilyen módon a nyilvántartásban be, bejelentett vagy lejelentett adatok összesítéséből következnek ezek a számok. Ezek teszt eredmények? A rendelet alapján úgy szól a, a laboratóriumoknak az a kötelességük, hogy minden egyes vizsgálatot, ami koronakisztára kapcsolatos, az a kapcsolatos adatokat eljelentsék, függetlenül attól, hogy a pozitív vagy negatív. Uh -huh. Ennek a folyamatnak azonban informatikai, hogy úgy mondjam, kiszolgáló egységek tesznek eleget, ennek, ezek viszont nem feltétlenül működnek minden nap azonos intenzitással. Egy a saját laboratóriumban is vannak bizonyos napokon problémák, amikor valamilyen módon valamelyik rendszerünk reális és nem képes adatokat közvetíteni, de egészen konkrétan például az OCIR rendszer, tehát a járványügyi, Adatokat befogadó informatikai központ tegnap egész este, meg éjszaka, meg ma reggel sem volt ö, fogadó képesség, karbantartás ö, című üzenetet jelenített megállítólag a munkatársunk szerint már, most már működik, de például ennek megfelelő a tegnapi adatokat mi nem tudtuk lejelenteni este. Ez csak van a következő időszakban. Ennek meg már elég nagy a fluktuáció az egyetlen. Igen, azt lehet -e tudni, hogy tesztelést, illetően ma Magyarországon mekkora a kapacitás? Nem azt kérdeztem, hogy mennyi tesztet végeznek, hanem hogy mekkora a kapacitás? Ugye a teszt az egy eléggé átfogó kifejezés, különféle dolgokat tudunk vizsgálni. A abban az esetben, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy koronavírus fertőzéssel, gyanús, vagy arra gyanús személyben ténylegesen van egy vírus, az PCR és antigén ezt uh -huh. tudjuk megmondani. Ezzel én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban olyan mennyiségű vizsgálati lehetőség áll rendelkezésre, ami elég ahhoz, hogy a összes szükséges vagy ilyen beteges... De nagyon jól beszélsz. Lehessen. Ez mennyi? Nem tudom megmondani, szám szerint. Ez az a baj. Oké, okay. akkor azt kérdezem, biztonsága. hogy arról, arról tudunk-e, hogy egyébként egy átlagos napon, ami most nincs, hány ilyen vizsgálatot végezne? A korábbi időszakban elrenyézően er er kevesebb. Tehát a koronavírus előtt gyakorlatilag alig, néhány vírus kimutatásával foglalkoztatnak. Most. most nehéz fogós kérdések elé állítalak. Igen, Azon okozom, hogy ha nem tudod, nem tudod, neked nem kötelességed tudni. Nem, a 5-6 legnagyobb laboratóriumnak a napi PCR kapacitása az ilyen 3-5 ezer vizsgálat között van maximumon. Ennek megfelelően körülbelül olyan 20-25 ezer vizsgálatot mindenféleképpen a nagy laboratot meg tudnak csinálni, és akkor ezen kívül vannak a megyei kórhának, amely néged, persze minden ennyit. De azt mondod, hogy ez a kapacitás ez elegendő? Igen, ennek szerintem most ugye 50-60 százalékában. És egyébként ez a kapacitás milyen mértékben van igénybevéve? Hát ezt mondom, hogy úgy nagyjából az, valószínűleg egyébként a limitáló tényező nem a maga a laboratórium kapacitása, hanem a Igen folyamat. Úgyhogy abban a helyzetben, hogyha nincs alkalom arra, hogy megfelelő helyeken nagy tömegben, hogy egymás más veszélynek nem kitéve, sikerüljön levenni mintát, akkor lehetne valószínűleg lényegesen több vizsgálatot is végezni. Ez jelen pillanatban kivitelezhető. Elmesélted meglehetősen plasztikusan, hogy mi a helyzet. Azt kérdezem tőled, hogy függetlenül attól, hogy 4000 vagy 12 ezer a szám, azt tudjuk-e, hogy a 4000 és a 12 ezer hány vizsgálatból jött össze? Hát általában 10-szer tehát körül, körülbelül a 10% körüli e, találata van, legalábbis azoknak a laboratoknak, amelyekre én a, Tehát. A, a 10 tudom akit... tudtommal sok. Igen, igen, de általában azért ennyi, mert ez nem a Gyanútlan populációnak a vizsgálata, általában valamilyen kontaktoknak a Ez egy nagyon tehát, fontos dolog, amit mondasz, hiszen az a kérdés, hogy a gyanútlan populációnak megnyelje a tesztje, ha egyáltalán ilyen van, hiszen ez az, amit ti korábban orvosok, azt mondtátok, még egy korábbi fázisban, amikor nem volt <hül> ilyen mértékben szorongata a járvány, de most is mondjátok, teszt, teszt, teszt. Hát ugye a gyanúzom populációra, vagy úgy mondjam, a tünetmentes populációra nem nagyon van konkrét információk. Amit én látok, az azok az emberek, akik valamilyen módon utazást, utazás előtt állnak, és ennek megfelelően ők tünetmentesnek nyilvánítják magukat, és a légitársaságok előírásének megfelelően két nappal maximum az indulás előtt egy PCR-vizsgálatot végeztetnek. Itt mondjuk ilyen egy-másfél között van a találat. Szükség volna egyébként utazástól függetlenül ilyen tesztre? Korábban biztos, hogy nagy szükség lett volna rá, most is valószínűleg, de most olyan mérhetetlen mennyiségű pozitívat találnánk ebben a pillanatban, akik egy, egyébként mondjuk tünetmentesek is, akikkel nem feltétlenül kell azonnal valamit kezdeni. Kétségtelen, hogy lehetne őket elkülöníteni, de jelen pillanatban egyébként az a legfontosabb, hogy függetlenül attól, hogy tette magát valaki vagy sem, az minimalizálja a kontaktus teremtését. A Ez a dolog, a, a dolog lényege, hiszen az az maga a teszt így. két dologról szól. Az egyik az, hogy az illető pozitíve vagy sem, és ha pozitív, de nincsenek külön tünetei, akkor legyen karanténban annak érdekében, hogy másokat ne fertőzzön meg. Többé-kevésbé korrekt volt, amit mondtam? Így van. Annyit tennék hozzá, hogy olyan szintűre emelkedett most jelen pillanatban a a fertőzöttségi aránya az emberek között, hogy előfordulhat az, hogy gyakorlatilag a legnagyobb számú tesztelés mellett is jó néhány ember tiszületlenül marad, tehát olyan, aki úgy egyébként fordozza a vírus, de nem marad szemben a vizsgálati arányon. Úgyhogy itt most legalább annyira fontos, hogy független attól hogy tesztelve van egy, vagy sem, a minimalizálja a mozgását. Tehát úgy viselkedjen, mint aki karanténban van, nagyjából mindenki, mert ha tudjuk tulajdonképpen a dolgot a Mármint a károsodások szintén csökkenteni. Igen, ami a teszteket illeti ott most, ugye, amit át is küldtem neked a Times a The Times arról ír, hogy Angliában azt is célirányosnak tartják, hogy független attól, hogy valaki be van-e vagy oltva, vagy sem. Illetve a beoltottaknál pontosabban mondva, a beoltottaknál is, célszerű hetente két tesztet végezni. Ennek mi a tudományos magyarázata. Én kicsit csodálkozóan láttam ezt a újságsziket, és aztán megpróbáltam rákeresni a idevonatkozó tudományos vizsgálatokra. Ezeknek nagy része, tehát van egy csomó olyan vizsgálat, amelyek azt próbálja megfélozni, hogy milyen hatása lenne, hogyha nem végeznénk egy játán tesztet, vagy hogyha naponta végeznénk ez a két térsőség, és akkor ezek között nézegetik azt, hogy milyen prognózisa vagy milyen eredménye járna, hogyha ilyeneket csinálnánk. Ebben a pillanatban nagy része ezeknek a vizsgálatot még folyik, és nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy ebben a mostani helyzetben valószínűleg abba az irányba fogunk menni, hogy még akkor is, ha valaki behoztatott, esetleg átvészelte a betegséget korábban, akkor is bizonyos rendszerességet szélszerül, ke megnézze, hogy esetlegesen egy Valójában ez van. ugye arról szól, hogy a járvány teljesen ki lehessen üzni a világból, miközben Igen. ez nem egy könnyű feladat. Azt kérdezem tőled, miközben majd a veled folytatott beszélgetésben is, akár csak eserű professzorral végigmegyünk egyenként különböző teszteken, hogy a gyógyszertárakban is kapható, ugye a legkülönbözőbb tesztek vannak, fogalmam sincs, hogy hányféle. Mennyire jellemző ma az, hogy egyébként a lakosság saját magát, teszteli, illetve milyen termékek kaphatók gyógyszertárakban, is? ugye ez egy egészen hihetetlen pillanat, hiszen ilyen beszélgetés korábban elképzelhetetlen volt, hiszen ezeknek a termékeknek a termék megjelenítése olyan reklámtevékenység lett volna, hogy ihajtsuk hajt, de most talán nem az. De, a gyógyszertárban kapható teszteket kapcsolatban nekem segílyes információ vannak, én azt egyre emlékszem, amelyeket... De miért van? Valószínűleg sikerült engedélyeztetnie a forgalmazó vagy behozatali cégnek ezt a... Ezt tehát volt alkalmunk egyébként megnézni, ha jól emlékszem, is működőnek tűnt. A lényeg az az, hogy úgy egyébként ez nagyon sok ilyen tesz van. tehát ez az, hogy ezt az egyet most üdvözlettel lehet kapni, az valamilyen módon sikerült engedélyeztetni. Nagyon sok olyan valamelyikhez azért mindenikre rá van írva, hogy egészségügyi szakszemélyzet szükséges, laboratóriumi szakszemélyzet szükséges a végüléséhez és a kiértékeléséhez. Ezek általában, illetve kevés kivételel antitest meghatározáson alapulnak, új begyet kell szúrni, és utána megmondják azt, hogy az illetőben IgG -ig és vagy IgM antitestek jelen vannak-e. Egészen őszintén megmondva, ennek a jelenlegi hasznosságát én nem látom egészen ö, komolynak, tehát most megpróbáltam finoman körülírni, hogy hogy vannak azért ennél lényegesen hatékonyabb ócelek, amelyek kevesebbe kerülnek, tehát nem tudom. A teszteket egyébként két féle célból célszerű végezni manapság. Az egyik az az, hogy fel kell fedezni azt a ki sem, a fertőzött is, aki vírus van ott, magát a vírus muka rel vagy pedig a a szírusfehérét, antigéntesztel lehet kimutatni, ez a legjobb és a leggyorsabb, és talán a leghatékonyabb is. A másik vonal akinek a tesztelését végezzük jelen pillanatban, azok azok, akik vagy a vaciáns előtt állnak és szeretnének meggyőződni arról, hogy átestek e már korábban a megbetegedésen. Arra már számos laboratóriai rendelkezik, olyan megbízható eljárással, amit vénás vérből végeznek nagy kémia automatákon is pontosan meg tudja mondani azt, hogy az üzetet tényleg átesette már a betegségem, vagy sem. Illetve, hogyha ha megkapta a vakcinát, akkor bizonyos emberekben, bizonyos helyzetekben és bizonyos vakcinák után felmerül az a kérdés, hogy sikeres volt-e a védőtás, tehát hogy megjelente az a védőanyag Jó, a Még Miért ezt, ezt itt végigvennénk, bár nem biztos, hogy mindenre lesz idő, és akkor folytatásra leszünk kényszerítve. Azt árul el, hogy van olyan. Ez most a laikus kérdése. Az a teszt, amit a TB fizet, és van az a teszt, amit a TB nem fizet, ez hogyan van? Hát a társadalombiztosítás minden alkalommal az az együtt ismeretem szerint, akkor, amikor fölmerül uh, valahol valakinél a koronavírus fertőzés, akkor gyakorlatilag az, az állami rendszerben végzett PCR vizsgálatnak, vagy antigén vizsgálatnak a finanszírozása okay, de ehhez milyen válva. körülmények között jut a beteg? Oda őt be kell utalni, vagy ő oda beállíthat, és azt mondhatja, hogy Bezzeg úr, akkor én most a tb re szeretném megtudni, tudni mi a helyzet? A beteg önmagában ezt nem az ő kezdeményezheti, a beteg az szól az orvosának, mert elsősorban háziorvosnak. Most tudjuk, hogy a háziorvosok nem elsősorban ezzel foglalkozkoznak az elmúlt időszakban, de tételezik fel, hogy van olyan, akinek erre is van alkalma is ideje, akkor ő ezt konstatálja, hogy az illetőnek van olyan tünet van, amit gyanúsá tették egy esetleg koronavírus fertőzött. Ebben az esetben ő Két dolgot tehát, vagy beküldi egy olyan helyre, ahol mintavételezés történik, és utána elvégzi az államilag finanszírozott laboratórium, az és vagy PCR vizsgálatot, vagy pedig mentő szolgálatot küld ki, és ott a helyszínen végzik el a mintavételt, és utána megkapja az illető az eredményét. Tehát ez az, ami TB finanszírozott. A másik oldalon pedig nagyon-nagyon sokkal olyan... Magánszemély van, aki saját kutfőből, saját indokkal azért hogy szeretnék tudni, hogy a családban előforduló betegség után még kik azok, akik esetleg szolgáltató Magánszolgáltató, vagy pedig állami szolgáltatónál is jelentkezhet ilyen vizsgálatok elvégzésére, és ő maga finanszírozza meg ezt a Mi most már elég jól ismerjük egymást, úgyhogy elfogad viselni a kérdést, lesz már olyan periódus, amikor olyan eszköz lesz mindenkinél otthon, mint amilyen a lázmérő? Sokan dolgoznak ezen. Tehát ö, mind, kelet, ö, mind keleti államokban, tehát itt a Koreában, meg Kínában komoly fejlesztések zajlanak, másrészt tudok Ausztrál, Örzi Egyetemről olyan fejlesztésről, ahol hasonló célval indulnak el, és a legnagyobb laboratóriumi diagosztika, már eszköztjátoknál is vannak ilyenek, hogy kvázi a point of care, tehát az ellátás helyéhez, mintavételen és utána analízisen alapuló olyan megbízható eszközt fejlesztenek ki, amely egymély több alkalommal is képes ezt elvégezni, és amelynek az eredménye alapján lehet döntéseket szabadhozni. Ugye az a legnagyobb gond az ilyen ázsival otthon elvégzett vizsgálatokkal, hogy tulajdonképpen ezeknek a 99%-ára azon ír, hogy tájékoztató jellegű uh -huh. eredményt produkál, ez azt jelenti, hogy az ilyen eredmény alapján valójában az orvosnak döntéshozni uh -huh. nem írik, hanem meg kell ismételnie, és akkor ilyenkor megkérdőjelező az ember az hogy ténylegesen indokolt volt-e. Miközben egyébként az egyén igénye arra, hogy rájöjjön arra, hogy megtudja, hogy mi a baja, az tízes skálán tízes. Mm -hmm. Így van. Így van, De például mondom, van tudok olyan fejlesztésről, amelyik nagy hatékonysága, nagy pontosága képes a vírus jelenlétét, az vírus alatt kimutatni. És ez a fejlesztés Ausztrál egyébként, és ez körülbelül 10-15 Perc alatt eredményhez jut, van olyan, amelyiknek már három perces is van, és hihetetlen mennyiségű vizsgálatot képesek elvégezni, ezekkel próbálják talán, az a jövőben a repülőtereket. A mai híradásokból kiderült, hogy a kórházak ismét mekkora adóságot halmoztak föl, valami egészen hihetetlen összeget. Az Isten pénzese elegendő az egészségügyre. Most, amikor Covid van, anélkül, hogy bárkire terhelő adatot mondanál magadra vagy az államra, mit tapasztalsz, mennyire költséghatékony, és akkor nagyon eufémisztikusan fejeztem ki magamat az eljárás a tekintetben, hogy ne legyen több pénz elköltve arra, amire így sincs. Vagy ha van, akkor pont annyi legyen elköltve, mint amennyi egyébként arra jár. Hát, Ugyan, kétféleképpen finanszíroztatik a, a, a, a, a, a laboratórium tevékenyseket. Igen, természetesen. Kormányos Tehát a laboratórium vizsgálatot kétféleképpen fizeti ki a Az Egyik az akkor, hogyha valaki bentekszik a kórházban, és akkor tulajdonképpen egy diagnózisot kötöttem, a kórház kap egy összeget, amelynek egy bizonyos részét laborvizsgálatokra költi, ez a teljes összegnek általában egy-kettő-három százalékot szokott lenni, nem nagyobb. A másik finanszírozási forma az, ami történik, akkor gyakorlatilag egy pontérték alapján és egy aktuális elszámolási szorzó alapján történik ezeknek a a kifizetése. Lévén, hogy ez az utóbbi, ezt általában az előző éves teljesítmény határozza meg, hogy az adott évben, a következő eszendőben mennyi pénzt kaphat egy adott laboratórium, itt most teljesen változó, hogy vannak olyan laborok, amelyek a tavalyi vagy a 2019-es költésüknek a több esét is elköltik most jelentően abban. a babteagensekre, ők komoly gondban vannak, akik viszont kaptak erre a legjobb ismereteim szerint nyár elején, meg utána a is külön olyan forrásokat és finanszírozásokat, amelyekkel ezt fedezni de az biztos, hogy globálisan a kérdés még rendezésre vár. Jó, hát a következő beszélgetésünkre marad majd például annak az öt módszernek az ismertetése, amivel a vírusokhoz a fertőzést ki lehet mutatni. Ezek azok az eljárások, amelyek egyébként komolyan vehetőek, és amelyeknek az eredményei már nem feltétlenül, vagy nem tájékoztató jellegűek. Ha ebből elkészül, Uh, mit mondasz napi, mennyi? Hát szerintem uh, 20 és 40 ezer között. Oké, okay. tételezzük fel, elkészül 30 ezer. Az mennyibe kerülhet napi nap? Uh, ezeknek körülbelül olyan 3 és 5 ezer, 6 ezer pont között van a finanszírozás, és jelen pillanatban, hogyha teljes ára fületik ki a tévé, akkor kb. 2 forint a mm, mm, elszámolási egysége ez azt jelenti, volt 10-12 ezer forintra kell megszorozni ezt a darab 12 ezer 30 ezer, az rengeteg. Az rengeteg, így van. Ezt most nem? én nem, nem fogok találgatásra, most elég elfáradtam ahhoz, hogy ne rögtön ezek, ki fogom számolni. És akkor is be kell, szorolni, be kell szorozni azzal, hogy ez nap, mint nap. Igen, tehát az azt jelenti, hogy az, ez a molekulális diagnosztikai vonal, ez a PCR vonal, amely gyakorlatilag igazán igazándiból igazolni lehet ezeket a vizsgálatokat, meglehetősen költséges. Egyrészt komoly eszközigénye van, komoly szakemberigénye van, nagyon komoly munkaigénye is van, tehát az azt jelenti, hogy nem lehet végtelenségig fokozni a vizsgálatoknak a mennyiségét, és az, ezek mind így erről a költségek, ez a reagáns költségek körül nem is beszélve, amelyek ezt az egészet is így a másik oldal, mint költség jelentik, aztán nyilván a laboratóriának valamilyen módon ez így gazdaságosan is működtetnie, ez az egyik. A másik pedig... 360 kettő. millió naponta. Hát egész lehetően. Igen. Hát beszorozzuk 30-al, aztán beszorozzuk 12-vel. Uh -huh. Igen, nagyon nagy mértékben el tudja tolni tulajdonképpen ez a laboratóriumi vizsgálati költséget. És akkor még nem tartottunk a kórházi kezelésnek, tehát én azt gondolom, de hogy ez, ez most megkérdez... együtt, ez az... a, tehát ez a. Ez a szám, ez a kórházi kezelésben végzett ilyen vizsgálatokkal együtt értendő szerintem. Tehát ez egy globálisan a teljes, teljesítő képesség Én ezt értem, de hogyha nem véletlen valaki egy kórházban fekszik, akkor annak a költsége ebben nincs benne. Annak a költsége nincs benne annak ugye gyakorlatilag napotta így, Igen, így. Mert ugye az egy következő kérdés lesz, ami szerintem most nem taktikus feltenni, hogy egy intenzív osztályon lévő beteg ellátása ma mennyibe kerülhet, hát hát abban abba jobb nem belegondolni, miközben azt gondolom, hogy egy felelős állampolgárnak ezekkel az adatokkal is tisztában kell lennie. Nem azért, mert egyébként emiatt spórolni kell, hanem hogy az erre elmenő pénz óhatatlanul előbb-utóbb valahonnan máshonnan beszélhet pénzt. És nem veled fogok arról beszélgetni, hogy most akkor mi a helyzet a stadionokkal, mert nem vagyok, akkor a hogy téged ilyen politikai mezőbe rángassanak, csak ugye szeretném érzékeltetni az emberek számára, hogy itt olyan összegek vannak, amelyek mellett azért előbb-utóbb valószínűleg egy államnak el kell dönteni, hogy mire áldoz és mire nem, mert hogyha egyszer ennyit áldoz erre, amit eredetleg valószínűleg nem tervezett, akkor óhatatlanul valahonnan el kell, hogy vegyen pénzt. Ezek óriási összegek. Igen. Igen. Sajnos. Sajnos az egészségügy az egy nagyon drága játék, és hát a legmodernabb diagnosztikát kell felvonultatni most jelen pillanatban annak azért, hogy időben és megfelelő minőségben megtaláljuk ezt a szerencsétlen vírust, és annak a költségei így kivagázt a diak. Miután ugye az Európai Bizottság kitalálta a zöldigazolványt, amely zöld igazolvány, majd egyébként működik ahhoz, hogy utazni lehessen digitális zöld igazolvány háromféle igazolványt foglal magában egy oltás igazolványt, egy NAAT per RT kötője, pcr tesz vagy antigéngyors teszt elvégzéséről kiállított tesztelés igazolványt és egy COVID-19 megbetegedésről való felgyúlást tanúsító gyógyulás igazolványt, vagy egy igazolványt. De erről legközel fogunk beszélgetni, mert erre már egyáltalán nincsen kapacitás, tehát ennyi minden van még. Te egyébként mennyire vagy tisztában ahol, avval, hogy egyébként akinek nem lesz kártyája vagy lesz kártyája, de ezzel együtt valamilyen egyéb teszteredményt is megkövetel a szállásadó, az ország, a légitársaság, hogy azoknak egyébként a tudományos paramétereit, illetőleg azt az igazolást, amit neked ki kell állítani, abban majd neked milyen paramétereket vagy milyen formanyomtatványt kell majd kitöltened. Ebben a pillanatban két rendelet szabályoz, ezt, és ennek megfelelően is tudunk járni. Tehát a PCR-élet, vagy az antigén- és az antitest meghalzások leletei az egységes egészségügyi szolgáltató térbe feltöltve utána... És gyakorlatilag... kik azok, akik ezt megkövetelik? Légi társaságok? Ja nem, nem, nem, nem. Ez a, a laboratóriumi vizsgálatok kapcsolatos egészségügyi kormányzati rendelet követeli. Azt én értem, értem de... Kik azok, akik egyébként ezt igénybe veszik annak érdekében, hogy vajon milyen szolgáltatást, ők aztán ezt követően igénybe tudjanak venni. Konkrétan nem ezt a típusú leletet ők egy konkrét olyan leletet szoktak igénybe venni, tehát tudott néhány jó néhány olyan légitársaság Magyarországon, még leszeket hívít, akik gyakorlatilag nyomtatott, vagy pedig elektronikos formában bemutatott PCR és vagy antigén leletet kérnek, ahol a laboratórium megkezdés a vizsgálat végző és alájújó validáló orvosnak a neve, illetve az eredménynek kell ott lennie, meg a pontos mintavételi időpontnak és az eredmény erdő, dátumának. Ez mennyi ideig érvényes? Hát van olyan légitársaság, amelyik 48-22 órával már nem régebbi. Hogy hogy amikor az illető visszajön, akkor egy ugyanilyet kell megcsináltatnia abban az országban, ahol felül a repülőjépre? Fel. így van, így van. És már általában abban a repülőtéről, tehát arra a is csak úgy tud bejutni, hogy ilyen lehet a van. És azt egyébként egy utazónak tudnia kell, hogy abban az országban ilyen izét hol lehet kiállítatni, vagy ez legyen az ő gondja? Hát ö, általában a, a check-in folyamat során egészen részletes információkat tudtak kapni, mert gyakorlatilag a légitársa segítsítettésekkel... Oké, okay, azok az, az árak, amelyekről te beszéltél, mennyire egyeznek a nemzetközi sztenderdekkel, vagy abban óriási szólásnál? Nagy a szólás, amennyit én tudom, a legtöbb... Tehát vannak országok, ahol ingyenesen végzik ezt, azokkal nem tudok esenyezni, de ahol fizetni kell, a általában többet kérnek érte. Mint például? Ha jól tudom, akkor Angliában, hogy is 40 negy, font körülbelül, így, így valahogy van, tehát kicsit vagy jelentősen több, vagy magasabb az ára az antiként vesznek, mint a teszik Magyarországon. Ki van még a légitársaságokon kívül, aki amely ilyet megkövetel ahhoz, hogy őt igénybe lesen benni? Hát hat helyeken, például a kukáért a, a szállítmányozó cégek képkocsi vezetőitől, meg utas kísérőitől követelik meg, ha jól emlékszem, már Ausztriában, Németországban, nagyon sok osztágyban a beutazáskor. Magyarul, hogy ezek az emberek ma már nem képeznek kivételt? Nem, nem, nem, nem. De gyakorlatilag mindenhol egy vagy két vagy három napos maximum ennyi időre visszatekintő negatív lelettel kell érni ahhoz, hogy elutazhassak az országba. És ennek megfelelően, hogyha valaki mondjuk több országon át, több napon keresztül utazgat, akkor előfordulhat, hogy a heti ötnapos távoléték során egyszer vagy kétszer valahol külföldön ilyen vizsgálatot még nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, mintán nem vettünk mindent végig, az egyes különböző tesztek előnyeit, hátrányait, és így tovább, a jövő héten egyszer még igénybe veszlek, a kibírsz. Nagyon köszönöm szépen, szél. Én is, köszönöm szépen. folytatódott a ma reggeli ámokfutás. Most kicsit lelassulok, és aztán Nemes Gáborral fogok beszélgetni. Szerintem az nem lesz Hát abban, abban már elerezhetem magam. Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, ide, gyere, hop, hop, hop, hop, hop, hop így. Hop. Nyulam. Légy szívesen kedelmeskedjél, hogy nagyon jó. Úgy. Úgy. COVID-19-ben eddig világszerte mintegy 100 millióan betegedtek meg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 Jó reggelt! Jó reggelt! Azért irigyellek! Na de csúnya dolog az irigség, az egyik fő bűn. El tudom, de én is el szeretnék menni úszni. <Szor> Hát, De azért tegyük éve hozzá, éve hogy amikor éve. tegnap felhívtalak, akkor nagyjából úgy váltunk el egymástól, mintha anyámat hívtad volna, tudom is én, 55 évvel ezelőtt, amikor azt mondja, édes fiam, kifut a tej, és akkor utána nem is beszélgetünk, hiszen azután kell vele foglalkozni. Így mondtad nekem még az ajtóban, hogy most menned kell, mert hogy időre mész úszodába, mert hogy ahol úszol, ott időre kell úszni. Miközben már nem vagy az idő az azt jelenti, hogy időre kell becsobbanni, és időre kell kiszállni. De hogyan a... van? Mesélj hát Van egy alkalmazásom, egy appem. Hmm. Ugye, hát először is van, egy, van egy erőfizetésem, ami még a boldog békeidőbb van, tehát az, akkor bármikor mehettem az uszodába, legfeljebb kicsi sokan voltunk. Most van egy app, akkor ottan megné, beírom, hogy uszoda, és akkor mutatja, hogy mikor, tehát ilyen félórás időpontokra föl van osztva, és mutatja, vagy 50 hogy mikor. Méteres. 25 méteres. Hányan lehetnek egy Na most ezt, amit nem sikerült kiderítenem, tehát <gül> tudni, Rik? én azt hiszem, hogy, hogy itt két dolog van, van egy szabály, és, és van a tényleges megvalósulási arány. Tehát én egyszer megkérdeztem, azt mondták, hogy három. Három ember egy sávban. Na most én, hogy. Valószínűleg azt jelenti, hogy úgy adják ki, hogyha már a, ugye van a most hat sáv, hogyha ha 18-an betöltik, akkor, akkor utána már a 18-re bejelentkeznek, akkor többet nem adnak, akkor azt mondják, hogy most már tele van. De valószínűleg sokan azt csinálják, mint én, hogyha azt látom, hogy tele van, no, ha be vagyok odaírva, akkor azt mondom, hogy na köszönöm, ezt nem kérem. De mindesetre találtam egy időpontot, amikor nagy valószínűséggel egyedül vagyok a sávban, ez, ez 15.30. 30 fél négy, ilyenkor a spanyolokban ezt meg. Egyébként az öltözői viszonyokra is? Hát az öltöző az egy picit bonyolultabb, hát tudni, hogy az öltözőben öltöznek azok, akik a konditeremben, ahol hasonló szabályok vannak, járnak. Tehát, és elvben ugye az a szabály, hogy zuhanyozni csak azok zuhanyozhatnak, akik az úszódában vannak, de hát ez persze nem tartja be senki, mindenki ahogy zuhanyozik, ahogy akar. De azt akarom de még, még mondani ehhez az egész rendszerhez, hogy az érdekessége az, hogy mondom, elvben ugye hárman úszhatnak, legalábbis ezt mondta nekem az úszómester, Gyakorlatilag én még soha nem láttam azt, hogy mind a három sávban hárman lennének, olyan előfordult, hogy egyszer kétszer, hogy egy-két sáv tele volt, és még ez azzal is súlyosodik, hogy néha egy-két, vagy három-négy sávot is lezárnak az iskoláknak, vagy, vagy óvodáknak, vagy gyerekeknek, e van egy csomó ember, aki ilyenkor egyáltalán nem is akar bejelentkezni. Én rájöttem, hogy érdemes, mert ugyanott pancsol meg, meg hancúrozik mellettem több tucat gyerek, de kevesebb a, a úszó. Azt úgy el, Gábor, hogy neked a hétköznapi életedben is ne aggódjál, nem róla szól a beszélgetés, de neked a hétköznapi tudatodban, miközben a Damiani utcában adott esetben az járhatott a fejedben, nekem konkrétan, hogyha nagy szél van, hogy akkor egy téglát ne sodorjon a szél a fejedre, a tetőről, mert az hát azért beláthatatlan következményekkel jár. Mennyire épül be a te hétköznapodba, és ha tetszik, mit látsz a környezetedben, immár nem a családról van szó, hanem a katalánokról a tekintetben, hogy hirtelen eszükbe jut, hogy koronavírus, és akkor egyet hátrébb lépnek, hogy meglegyen a másfél méter távolság. Nem életszerű, amit mondok, de mégsem életszerűtlen velem, gyakran előfordul ilyen, illetőleg az ellenkezőjéről számolnak be azok, akik azt mondják, hogy egy pénztárban betartják a másfél méteres távolságot, mármint Magyarországon, ami nem célirányos, mert ez csak jön valaki, aki azt hiszi, hogy te csak szórakozol és odáll eléd, és onnantól kezdve már az egy külön jelenet, hogy megmagyaráz neki, hogy te csak betartottad a szabályokat. Hogy van ez ott, ahol te jössz? Hát azért egy mediterrán ember életörömét nehéz elnyomni. Tehát, de egy embernek is van halálfélelme, és van a következményektől való félelme. A kettőt egybeveti permanensen, akarva akaratlan. Bizonyára, de hát nem lehet húzamosabb ideig félni egyrészt. Másrészt itt azért a szabályok is olyanok, ha betartod akkor is, hogy például a teraszok különösen, de egyébként a vendéglők tele vannak. Tehát persze, van, ahol csak szele annyi, van, ahol csak harmadannyi vendéggel, mint szokásos, de azért mindenki mindig ott van, például szombat, vasárnap vannak vendéglők ahol kékelenség helyett találni. Még bejelentkezéset tudsz, már minden ki van bukolva előre. Hát 15, 15-16. Mi a 14. helyzet, hogy mi, mi lesz a helyzet az idegenforgalommal? Na ez a, a borzattó nagy kérdés, ugye e, mindenek ellenére... De ha a tudom, az angolokat nem nagyon fogják kiengedni idén sem. Nézd az angolok egy része eleve itt él, ő ők nem nyúlnak, tehát ha ők nem mentek... E, hogy igen, de ne felejse mondtál, a, a problémát jelentett az, amikor Angliában szigorú szabályokat hoztak, és pillanatok alatt kiürültek a horvát-tengerpartok. Spanyolországra is állhat. Igen, de a spanyol. Tehát az, angol, az angolok nem annyira turisták, ők, ők itt élnek. Okay, arra van a turisták adatod, a németek. De van egy pillanatra egy adatod arra, hogy körülbelül megy, mert ugye tudom, hogy ott Marbella és környékén, mert ott magyarok is rengetegen vannak, de hogy mekkora angol populáció lehet, akik úgy döntöttek, hogy élültük, életük utolsó harmadát, negyedét, ott Spanyorszában élik le a helyi viszonyok okán is az időjárásokán? Én azt hiszem, ez inkább százezeres, mint tízezeres nagyságrend. Uh -huh. Nem tudom pontosan. De azt akarom mondani, hogy pont ezzel a kapcsolatban most egy óriási feszültség van. Majorkára mehetnek a németek. Uh -huh. A franciák mehetnek Madridba, Brüssz, barcelonába ott éneklik a Marseillag. A lának, Madridban. Hát Magyarországon belül nem lehet utazni, tehát a tartományokat nem lehet elhagyni. Most ha egy katalán el akarna menni eh, Madridba, akkor el kéne repülnie, mondjuk Frankfurtba, vagy, vagy Párizsba, és akkor onnan beröpülhetne. Mert külföldről lehet menni. mert hogy a felszületseg ebből adódó? Nagy. Ebből nagyon nagy a feszültség, mert azt az emberek elviselik, hogyha le vannak zárva. De hogyha a szomszéd nincs lezárva, és különösen kérdezel a szomszédod, aki ott, ott iszik, viselkedik úgy, ahogy egy... egy hát hogy mondjam, hívászatra érkező turista, meg, meg magát ellazullásra kényszerítő turista szokott viselkedni, na hát és akkor az, mindez a te házadban, és mégse kell se tudsz menni ebből a házból máshová, de korábban még az is előfordult, hogy volt három Airbnb lakás ott a házba, jöttek a turisták, elkezdtek gajdajozni, nagyon nem érdekes kimegyek a saját hétvégi vagy egy házamba, és majd ott fogok de most ezt se teheted, össze vagy zárva velük, ebből elég nagy feszültségek vannak. És ez a feszültség, ez miben manifasztálódik? Hát én, én rádiós sorokat láttam csak, tehát személyesen nem, él, nem élvezem. Ezt még de jó, de az, az valami változás, vagy az ország érdekei ezt így kívánják meg? Tehát vagy enyhítés a helyieknek, vagy szigorítás a külföldieknek, vagy egyik sem? Hát az enyítés húsvétig biztos nem. Tehát húsvétől mindenki rettek. Mert akármik a szabályok, nyilvánvaló húsvétkor ezeket át fogják hágni nagyon sokan, és hát ez azt jelenti, hogy a, a járvány megint elkezdte. Most viszont az adatok. Tehát mindezek ellenére, hogy, hogy nyitva vannak a múzeumok, színházak, koncerttermek, uszodák, minden. Az adatok nem rosszak, de egy picit kezdenek már romlani. Tehát itt ilyenkor a szakemberek már a egész minimális elmozdulást is nagy-nagy figyelemmel kísérik, és, és nagyon félnek. Köszönjük ennek az utazáshoz, mit kell biztosítaniuk? Tesztet? Vagy nem tudod? De, hát kell. És aztán tesztet kell elvégezni Spanyolországban, hogy visszautazhassanak. Ha németeket meg a spanyolok kiengedik őket, Ugye egy csomó német turista, ha jól tudom, elutazott Majorkára, uh -huh. és ott tudta meg, hogy ha haza akar menni, akkor negatív teszet kell produkálni. De ez nem akkora gond. Vannak légitársaságok, amelyeket magukra vállalják. Uh, milyenek az adatok? Jók. Hát azt akarom, azt, uh, itt egy nap most már húzamosabb ideje, tehát nem egy-két nap. Húzamosabb ideje, sokkal kevesebben halnak meg, mint Magyarországon, miközben az ország ötszor akkora. Ugyanez vonatkozik a fertőzési adatokra is. Persze ez egy nagy ország, tehát itt vannak tartományok, ahol fölfelé megy a dolog, van, ahol lefelé megy, ahol stagnál. Barcelona, meg Katalónia, évek, most viszonylag jó helyzetben van, de hát mindenki le akarja kopogni, hogy elnek jelbálják, elnek ijabálják, mert ez nagyon hambaj megváltozhat. Az angol változat, az angol variáns itt is gyakorlatilag. Ah, ahhoz, hogy te elhagyd a megye határokat, vagy nem tudom milyen határokat, ahhoz milyen papírkel Megye határt most már nem, tehát múlt hétfőig nem hagytam el Barcelonát, ami azért nem egy akkora dráma, de most már a Katalóniában is szabadon utazhatok. Hát olyan 1,7 millió. Nagyjából a remény oda De most elmivel utazhatsz? Elnézést, mert belebeszéltem. Nem, most bárhogva utazhatok. Tehát Katalónián belül bárhogva utazhatok. De Katalónián kívül? Aztán mozvan, hogy oda nem. Most, ahhoz mi kell? Vagy semmi? Nincs olyan papíron amivel utazhatok? Semmi, le van zárva két plusz, plusz le van zárva. És ha van teszt, ja, és és a van. Most, van teszt eredményed, akkor se. Tehát ah, van eredményed, akkor se? De mi van, ha Madridban van dolgod? Na most a, a munkavégzés az azt hiszem egy kicsit másképpen. Azt nem tudom, hogy az kikerjere arra is, hogyha Madridba kell menni. Tehát ha például, ugye korábban is az volt, hogy, hogy mondjuk Barcelonát nem hagyhattam el, de Badalonában volt a munkahelyem, mert ez egy teljesen normális dolog, vagy fordítva, akkor erre kaptál papírt, és erre akkor mehettél. Egyébként nem nagyon ellenőrznek. Ez az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy milyen szigorú szabályok vannak, én még ellenőrzést nem láttam. Igen, hát ez sok szempontból nálunk is így van. Azt áruld el nekem, hogy majdnem azt mondtam, hogy magához rendeltéged, a király, és ehhez Madridba kell menni, de már eléggé régen ismerünk ahhoz, hogyha valami hülyeséget kérdezek, majd kijavítasz. ki az, aki onnan elszökött, és hol a Budabiban, nem tudom, hol van mert valami kegyetlen korrupciós történet üldözi zsába helyet. Igen, hát a zsába is üldözi. Ez az első János Károly, ő az a király, aki levezényelte, a, a, vagy aki alatt levezényelték, így azért precízebb, az átmenetet a frankoizmusból a demokráciába, hát és nem ezzel a érdemeket tervez. De már nem király, már eleve le kellett mondania, eh, akkor még nem annyira korrupciós ügyek miatt, hanem azért, mert, hát hogy mondjam, életvételi ügyek miatt, eh, mert az van, egy király. király? hogyna lenne? Ki ötödik akire? fülöp, aki a fia, mondom ötödik fülöp, aki a fia, és aki egy, egy nagyon disztinguált uri ember, egy ilyen 50-es termetű katona. Hát egyébként a királyok, ezek a spanyol királyok, ezek mind hivatásos katonaként kezdték az életüket. És ő, ő aki. Viszonylag még népszerű is lenne, vagy lehetne, ha nem nyomasztaná őt apja, abszolút mértékben el, elhatárolódott, hát, mert nem az apját. Én... Hú, Hú. hát a 80 körül. És hol van most éppen? Azt sem a Budabiba. Um, a szégyenlőzete ugye... üldözte oda? Vagy mi a frász? Dehogy is. De hát, hát nem, hát ez volt a legjobb és megoldás. Nem, hát ő, ő, őt, őt akár köztörvényes ügyek miatt el lehet itteni, 100 milliós nagyságrendben zsebelbe pénzeket egy szaudi üzletből, ahol Spanyolország eladott, hát ilyen gyors, gyors hogy hívják ezeket, ezeket a szuperexpresszeket, ezeket a vonatokat. Én nem égézen értem, hogy, hogy, hogy miért ő kapta a pénzt, hiszen általában azt szokták megvesztegetni, aki veszi az, a vonatot, és ez adott esetben a szaldiak voltak. Mindegy, lényeg az, hogy egy szeretőjén keresztül hatalmas összegeket vett föl, és, és rakott aztán minden fajta számára, amelyet aztán a szerető eltávoztával valószínűleg de de a pénzit Azt állod el, hogy a bírósági tárgyalás az, az ő hiányában közben folyik? Nincs, nincs, nincs. Hát a nyomozást igyekeznek. Hát azért gondold meg, azért egy, egy volt államfővel, egy volt királya szemben. Ez egy finos dolog, hogy ezt, ezt igyekeznek húzni, halogatni, itt hát, hát, hát a nyomozás, meg nem is. Mm, pasz, nem tudom. Azért még egyet tegyünk hozzá, a családban nem ő az egyetlen, tehát a, a, az egyik lánya, aki a, a mai király testvére, de akit gyakorlatilag kitaszítottak a királyi házból annak a férje egy bizonyos Urdangari nevezettű volt olimpiai bajnoki, ézi az szintén egy korrupciós ügybe keveredett, de ő is ült most szemorsét ki nemrég. Jó, hát ő nem született bele a, a, az udvarba. A király az kinek a társaságában van a világ végén? Hát hivatalosan nem tudjuk, az biztos, hogy nem a királyné, tehát nem a felesége Szófia társaságában, mert az továbbra is Spanyolországban van királyi székhelyen és, és unokáival foglalkozik. Ez mennyire zavarja a spanyolokat, vagy túlteszik magukat rajta? Nem, ez, ez most már azért két politikai problémává válni, szóval ez két okból válik politikai problémává. Egyrészt maga az ügy, tehát, hogy volt egy királya, megnek volt egy nimbus, és azt a nimbus most azért lerombolták. Ez. Az azért azért hogy Gábor a akárhogy... spanyolországban mindig volt királyság? Mm, majdnem mindig nem volt királyság, ugye a intalasz, vagy akkor is? De érdekes módon, igen, csak király nem volt. Jaj, Tehát jaj. a Franco előtt, igen, ugye volt volt harmadikatól volt egy, egy köztársaság ez a spanyol köztársaság, amelyet a frankói fasista felkelés megdöntött és a Hitler és Mussolini határtos segítségével és akkor egy időig tisztázatom volt az államforma, majd Franko lesz, hogy ez most már királyság, és a király egyébként, amely, amely a királyságban, korában nem játszott semmilyen szerepet, azért itt be, vagy azért szedte elő a sugládából, mert úgy gondolta, hogy majd ez fogja biztosítani rendszerének a stabilitását, a házmehetét, amikor már ő nem lesz. Hát ez nem így történt, de azért, és itt, itt van a nagy probléma, a köztársaság eszméje, a köztársasági, mert azért az, az létező valami, azért ez a spanyol politikai tradícióban benne van, és noha, amikor a átmenet volt, akkor a kompromisszumi egyében mindenki, még a kommunisták is elfogadták akkor a monarját, és tűniknag jó ötletnek is tűnt, mert tényleg bizonyos stabilitást adott, és hát amikor volt egy, bizony, egy pucs, de 81-ben a katonaság egy része, pucsot szervezett a, a, az új köztársaság, a demokratikus köztársaság ellen, és abban bízott, vagy abban reménykedett, hogy majd a király melléjük áll. De nem ez történt, a király volt az, aki a telemizor megjelent, azt mondta, hogy kérem nekem el semmi közöntessék le tenni a fegyvert, itt a demokratikus királyságban. És ez azért tényleg egy múlhatatlan érdeme János Károlynak. De azért ez, ez mégis egy ilyen itt van, és amikor ilyen, ilyen problémák vannak, ilyen, ilyen botrányok vannak, akkor ez mindig újra előkerül. Különösen azért... ki? Kinek ki sikerül? Hát a a szerintem a sajtó. Hát a sejtem, de... Hát aztán a sajtó honnan szerezte az információt, ezt ez nem tudom seben csak a király az volt vagy. benne? Tehát egy, egy személyes korrupció? Senki más nincsen benne? E, hát nyilván, nyilván, akik a pénzt adták, és Látok. akik a pénzt forgatták, de, hogy mondjam, politikai, politikai személy ebben az ügyben nincs benne. Tehát, tehát ilyen, ilyen kaliberű személy, mint a király nincs benne. De amit kezdtem mondani, hogy ma egy olyan koalíció van, amelyek az egyik tagja. A Podemos, az, hogy mondjam, gyárilag köztársaságpárti. Ő is elfogadta persze, és elfogadja, hogy, hogy hát most királyság van, de azért folyamatosan mondja, hogy de ezen változtatni kell. És minden alkalommal, amikor ugye ilyen botrányok vannak, akkor ez mindig újra és újra előjön. És van még egy csavar az egészben, és ez igazán a nagy, a nagy csavar, hogy a, például a katalánok, de általában a, a mindenfajta függetlenségre törekvő autonómiák, vagy pláne önállóságra, vagy Spanyolországból kilépésre törekvő autonómia, hát ez az eladott esetleges Katalónia, ezek aztán egyébként is ugye meglovagolják a király ellenséget, a monarchia ellenséget, és azt mondják, hogy mi köztárságot akarunk, katalán köztárságot maradjatok is spanyolok a királyságban. Ez egy olyan új elem, egy további új elem, ami, ami nagyon hát megnehezíti a politikai kibontakozást. Ráadásul a jelenlegi királynak a katalánok felolják azt, hogy amikor ők tartottak egy teljesen illegális népszavazást, amelynek során már a függetlenségi népszavazást, hogy mármint hogy ők kívánnak majd Spanyolországban, ezt szimbolikusan ki is kiáltották aztán, aztán mindenki hazament és várta, hogy mi lesz. Na, ekkor a király a népszavazás alatt euh, kitört, hát nem zavargások voltak, hanem a rendőrség próbálta megakadályozni, a, a népszavazók próbálták a rendőrséget, tehát megakadályozni, és a fajta voltak, és akkor a király tartott egy beszédet, amelyben azt mondta, mit ilyenkor egy államfőnek tennie kell, hogy hát kérem, az államegység az fontos, a törvények betartása az fontos, itt mindenkit tegyen új, ahogy ezt az alkotmány előírja. És ezt a katalánok rossz néven vették, mert ők azt hitték, hogy majd a király azt fogja mondani, hogy csúnya rendőrség megvert titeket. hát én ezt nem szeretem. Nem ezt mondta, szerintem azt mondta, hogy ilyenkor egy királynak mondania kell, függet hogy mit gondol, vagy mit érez. Egyébként ez a király az, aki, aki nem csak maga tud katalánul, hanem például a gyerekeit, van két lánya, akik aki az egyik a trónörökös, megtanított a katalánok. Tehát a trónorökös... Milyen egyébként trónorökös... A a létezik, hogy felségsértés? Vagy most olyasmit de hogy fogalmad nincs. Valamilyen szinten létezik, de nem így, hogy felségsértés. Tehát nyilván az államfő védelme az, az, az egy létező dolog. De, de ez az államfő, hát... Mondom, De hogyha leköpöm a, egyelőre, a, a, a király fényképét majd megtisztogatom a könyökömmel, akkor ez valami főbejáró bűn vagy sem? Én ilyet többször láttam király égetést. Uh, van, vannak vannak uh, olyan graffiti, van vannak hatalmas falat telepestve uh, a király hát nem nagyon ízegő uh, képmásával, nem nagyon hízelgő polikó. legyen az záró kérdés az, hogy te tudsz rajzolni? akkor ebben hasonlítunk egymásra. Nagyon szépen köszönöm, hogy elment. Viszont, Viszont, csak hagyd mondjam, mert bank bankszi tud rajzolni, és? E, már most ezekről a grafikról, és itt van a szomszédomban egy óriási bankszi kiállítás, gyakorlatilag az egész életműve megvan. És nem szóba e, is lehet menni? Hogy lehetne? Bassza meg. Mondom, lehet menni, csak. csak csak van, ahol időpontot kell kérni, e, van, tenó, ahol sorba kell állni, tehát nem engednek be annyit, és stb. és többé. voltál már? Hogyne? Mennyiben kerül? Nekem semmi, mert újságíró vagyok, de ha nem lennék újságíró, akkor nyugdíjaszt vennék, és úgyis úgy semmibe vagy, kevésbe kerül. <síns> és egyébként is a magyarok izé hátul mennek be a forgóajtón, is előjönnek ki. Köszönöm szépen. Így, így A banksier is így, Igen. így Köszönöm. Igen. Szia, Gábor. Nem is Gáborot hallották. Van még 4 perc 26 másodperc. Az a Zeppelin zajlik majd. Ha hívnak, jó. Ha nem hívnak, úgy is jó. Nem tudom, melyik lesz a jobb. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. hogy nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3-4 hét, hét előtt találkozunk. Jelenlétemben dörö.fialajanos kukac.gmail.com Jelenlétemben, ami még 4 perc 0619111.168 111 Viszont hallásra. Péter vagyok, elvetem, a kenyerét, megint megvannak a számok. Persze, persze, persze, nem veszi el a kenyeremet. Segítsd. Új szertőzött 7587, 249 halott, 11850 van vannak kórházban, és 1423 a lélegeztető. Szörny. Hát az, én lehet beszélni nyitásról, de az szerintem... De minek, de minek, igen. Egy távol egy fehér vitorla. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, vissza alatt. Én értem a nyitás iránti vágyat. De most a népet szerintem nem kéne ezzel etetni, beleértve annak a férfinak az iméjével együtt, aki azt írta, hogy nyitás... Még 95, Filipov, Gábor, 8-tól, Györgyevics ezek, aztán Erdei Anna, hogy van-e bárki is fél nyolszor, arról fogalmam nincs. Filippov, Egyensúlyintézet, Györgyevics Városliget, Erdei Anna, Magyar Tudományos Akadémia. Ez egyelőre a felhozatal holnapra. Viszont halásra!